чи Чайтані Чайтані Магаправу. На воді стислий огляд 17-ї глави Шіла Бактівно Такур каже в Амріта Правагабаші, що ця глава описує розваги Господа Чайтані Магаправу від його 16-го року до часу, коли він зрікся світу. Шіла Вріндаванда Стакур вже яскраво описав ці розваги у читанні Багаваті, тому Кришнадовський Радж Гусамі описує їх тільки коротко. Проте деякі частини господніх розваг у цій главі змальовано докладно, тому що Вріндаванда Стакур детально на них не зупинявся. У цій главі ми знайдемо опис святкової роздачі Манго і бесід господа Читані з Чандом Казі. На завершення ця глава показує, що в подобі Шачинандани, сина матері Шачі, Господь Крішна, син матері Яшоди, насолоджувався чотирма трансцендентними смаками відоного служіння. Щоб зрозуміти екстатичну любов Шиматіра Дарані до себе, Господь Шрі Крішна прийняв подобу Господа Читані Магапрабу. Настрій Шиматіра Даранів вважають за найвищий прояв свідомості відоного пізнати екстаз Шиматі Радарані, Господь Кришна сам став на її становище, як Срича Тані Магаправу. Ніхто інший на це не здатний. Коли Кришна прибрав подоби чотирирукого кого на райони, гопі його вшанували, але залишились до нього байдужими. Екстатична любов гопі нехтує всіма божествами, крім Кришни. Серед усіх гопі матір Радарані відчуває найпалкішу екстатичну любов. Коли Крішна в образі Нарайни побачив Радарані, він не міг зберегти свій вигляд Нарайни і знову прибрав подобу Крішни. У Враджабумі царює Нанда Махарадж. І той самий Нанда Махарадж з'явився у Навадвіпі як Джаганат Міша, батько Чайтані Магаправу. Так само цариця Враджабумі – це матір Яшода, і в іграх Господа Чайтанії вона з'явилась як Сочимато. Отже, син Шачі – це син Яшоди. Шріні Тянанда перебуває в екстазі батьківської любові, в настрої слугування та братерської прив'язаності. Шиадвайта Прабу виявляє екстаз і братерства, і слугування. Усі інші супутники Господа також служать Господові Чайтані Магапрабу зі своїми первісними любовними почуттями. Та сама абсолютна істина, що насолоджується, як Крішна Шемасундара, любитель грати на флейті і танцювати з гопі, іноді народжується у браманічній сім'ї і грає роль Ші Чатанні Магаправу, зрікаючись світу. Те, що Крішна увійшов в екстаз гопі, здається великою суперечністю. І справді звичайній людині зрозуміти це нелегко. Але якщо визнати незбагненну енергію Верховного Бога особи, можна зрозуміти, що неможливого немає. Світські аргументи тут недоречні, бо вони безглузді, коли йдеться за незбагненну енергію. Наприкінці 17 глави Шіла Кришнадаска Верадж ступаючи стопами Шіле В'ясадеви, окремо перелічив усі розваги, а діліли. Один. Я схиляюсь у шанобливому поклоні перед Шича Танію Магапрабу, з чиєї милості навіть нечисті явани стають порядними людьми з бездоганними манерами, взявшись повторювати святе ім'я Господа. Така могутність Господа Шрі чайтані Магабрабу. Пояснення. Між кастовими браманами та піднесеними вайшнавами чи госсамі віддавна тривають тертя. Бо кастові брамани, смарти, вважають, що браманою неможливо зробитись в одному житті, не змінивши тіло. Як ми вже не раз пояснювали, для верховної нездоланної енергії Господа немає нічого неможливого. Це пояснює і Кришна Даска з вами. Читання Магапрабу посідає таку саму цілковиту незалежність, що й Кришна. Тому його волі ніщо не може стати на перешкоді, якщо він забажає, зі своєї ласки він може перетворити навіть явано нечистого послідовника неведичних засад, у порядну людину з бездоганними манерами. Саме це відбувається з поширенням нашого руху свідомості Кришни. Члени руху свідомості Кришни народились не в Індії і не були навчені ведичної культури, але за короткий час, за 4-5 років, просто повторюючи мантру Гарі Кришна, вони стали такими прекрасними відданими, що навіть в Індії їх всюди вітають як досконало вихованих вайшнаїв. Хоча люди слабкого інтелекту цього не розуміють, це прояв надзвичайної могутності Господа Чайтані Магаправу. Тіло людини у свідомості Кришни дійсно змінюється багатьма сторонами. Навіть у США, коли наші віддані співають на вулицях, шановні американці і американки допитуються в них, чи справді вони з Америки. Бо ніхто не сподівався, що американці можуть за такий короткий проміжок часу стати такими чудовими відданими. Навіть християнські священники дивуються, що вся ця молодь з іудейських та християнських родин приєдналась до руху свідомості Кришни. Адже до цього вони ніколи не ставились серйозно до жодних релігійних заповідей, а тепер стали щирими відданими Господа. Скрізь це вражає людей, і ми дуже пишаємось трансцендентною поведінкою наших учнів. Однак такі чудеса можуть відбуватись тільки з милості Шичатані Магапробу. Це не щось звичайне чи земне. Я вже навів короткий огляд Кайшора ліли чи Чатані Махапрабу. А зараз я хотів би навести перегляд його юнацьких розваг в їхньому хронологічному порядку. 4. Віддя садвейша самбоганрітя кіртанай Прейманама праданайща Городи в'яті йовване своєю вченістю, вродою і вишуканим одягом Господь Четаня танцював, співав і роздавав святе ім'я Господа Щоб розбудити в людях приспану любов до Кришни Так у своїх юнацьких розвагах сяяв Господь Шрі Говрасундара. П'ять Увійшовши в юність, Господь став вдягати прикраси, носити вишукані строї, вбирати гіллянди з квітів і змащувати тіло сандаловою пастою. Під час своїх студій Шичатаня Магапрабу, гордий своїми знаннями, легковажив всіма вченими ерудитами і всіх їх перемагав. Вдаючи порушення обігу повітряних потоків, Господь проявляв у юності екстатичну любов до Крішним. Так у супроводі своїх довірених відданих він насолоджувався різноманітними розвагами. Пояснення. За аюрведичною медициною вся тілесна фізіологія утворена з трьох елементів – ваю, піти і капи. Повітря, жовчі та слизу. Різні виділення в тілі перетворюються в інші виділення, як ото кров, сеча і випорожнення. але якщо обмін речовин порушений під впливом тілесних повітряних потоків, ці виділення перетворюються у капху – слиз. За аюридичною наукою, коли виділення жовчі і утворення слизу порушують циркуляцію повітря в тілі, може виникнути 49 типів різних хворіб. До таких хворіб належать і психічні розлади. Шрійча Таня Магаправу Вдаючи порушення обміну речовин та обігу повітряних потоків у тілі діяв, наче божевільний. Так, у своїй школі він почав пояснювати граматичні правила вжитку дієслів поняттями свідомості Крішни. Пов'язуючи всі граматичні правила з Крішною, Господь закликав своїх учнів покинути світську освіту. Господь пояснював, що ліпше розвинути свідомість Крішни і так досягти найвищої досконалості пізнання. Згодом на цих засадах Шрі Джіва Госамі склав підручник граматики за назвою Харі Намамрита В'якарана. Більшість людей вважає такі пояснення за марання божевільного. Тому Господь вдавав божевільного для того, щоб пояснити, навколо нас немає нічого, що виходило б за межі свідомості Крішни, бо все можна пов'язати зі свідомістю Крішни. Ці ігри Господа читання Магапрабу яскраво описано в читання Багавати Мадиканді главі 1. 8. Після того Господь пішов до Гаї. Там він зустрівся зі шрілою ішварою пурі. Пояснення. Ший читання Магапрабу пішов до Гаї, щоб вшанувати узливаннями своїх предків. Цей процес називають пінда-дан. У ведичному суспільстві заведено після смерті когось із родичів, особливо батька чи матері, йти до Гаї і там запропонувати узливання лотосовим стопам господа Вішну. Тому щодня до Гаї приходять сотні і тисячі людей, щоб зробити ці узливання. Шрадду. Дотримуючись... Цього звичаю господь Чатані Магапрабу також вирушив туди, щоб піднести пінду своєму померлому батькові. На щастя, він зустрів там Ішвару Пурі. 9. Дікша анан тарегойла преміре пракас десі агаманапуна преміра вілас. У Гаї Ши Чатані Магапрабу отримав від Ішвару Пурі посвято і після того відразу проявив ознаки любові до Верховного Бога. Повернувшись додому, він проявляв ці ознаки й далі. Пояснення. Коли Шрича Танямагапрабо пішов у гурті своїх численних учнів до Гаї, дорогою він занедужив. У нього почалась така гарячка, що він попрохав своїх учнів принести йому води, якою були омиті стопи браманів. Коли йому дали таку воду, Господь випив її і видужав. Отже... Всі повинні шанувати становище браманів, як показав на своєму прикладі Ши Чатані Магапрабу. Ні Господь, ні його послідовники ніколи не виявляли неповаги до браманів. Послідовники Господа повинні бути готові вшановувати браманів усією належною повагою. Але проповідники вчення Господа читання заперечують, коли хтось видає себе за браману, але не має потрібних якостей. Послідовники господа читані не можуть сліпо визнавати за браману кожного, хто народився у браманічній родині. Тому треба розрізняти, коли можна, за прикладом господа, вшанувати браману, випивши воду, якою омито його стопи. Через забруднення Каліюги браманічні родини поступово занепали і тепер дурять людей, зловживаючи їхніми почуттями. 10 Після того Господь дарував любов до Крішни своїй матері, Шачідеві, очистивши її від образи стіп Адвайта Ачарії. Це відбулось під час зустрічі з Адвайтою Ачарією, а після того Адвайта Ачарія отримав змогу побачити всесвітню форму Господа. Пояснення. Одного дня шича тані Магапрабу сидів на троні вішну в домі Шівасипрабу і, перебуваючи в одному з своїх настроїв, сказав Моя мати образила лотусові стопи Адвайта Ачарії, не очистившись від цієї образи лотусових стіп Вайшнови, їй не вдасться здобути любов до Крішни. Почувши це, відані, пішли і привели Адвайту Ачарію. Ідучи побачитись з Господом, Адвайте Ачаря прославляв чесноти матері Шачедеві, а коли він прийшов, то в екстазі впав на землю. Тоді, з настанови Господа Четані, Шачидеві скористалася з нагоди і доторкнулася до лодосових стіп Адвайте Ачарі. Шича Тані Магапрабу був дуже задоволений діями своєї матері і сказав – Тепер моя мати очистилась від образи лотосових стіб Адвай та Ачар'ї і без труднощів може розвинути любов до Кришни. Цим повчальним прикладом Господь Чайтання показав усім, що навіть якщо відданий сягнув дуже високого рівня у свідомості Кришни, образа лотосових стіб Вайшнави не дозволить йому здобути плід своїх зусиль у відданому служінні. Тому ми повинні бути дуже обережні, щоб не образити Вайшнаву. Чатання чаритамріта описує цю образу так. Люди вайшнава парада утегатимада упаревачіндей тарасукки дяпата. Читання Житамрита Мад'ялила 19156. Як один скажений слон може витоптати весь сад, так одна образа лотосових стіп вайшнави може звести на нівець усе віддане служіння, яке людина виконала за життя. Одного дня після цього випадку Адвайтачаріяпрабу попрохав читаню Магапрабу показати йому всесвітню форму, яку він милостиво показав Арджуні. Господь читання погодився і Адвайтачарій пощастило побачити всесвітню форму Господа. 11. Після того Такур провів поклоніння Господеві читані Магапрабу, виконавши обряда бішеки, сидячи на ложі. Господь проявив свої трансцендентні щедроти. Пояснення. Абішека це особлива церемонія, яку проводять встановлюючи божество. Під час цієї церемонії божество купають молоком та водою, поклоняються йому, а тоді перевдягають у нові шати. Таку абішеку провели в домі Шіваси. Всі віддані вшановували Господа всілякими підношеннями за своїми можливостями а Господь дарував кожному відданому благословення, якого той бажав. 12. Після цього свята в домі Шиваси з'явився Нітянанда Прабу. Зустрівшись із Господом Чайтанією, він отримав змогу побачити Господа в його шестерукій подобі. Пояснення. Подоба Шатбуджа, шестерукий Господь Говрасундара, уособлює три втілення. Форму Шірамачандри символізують лук в одній руці і стріли в іншій. Форму Господа Шікрішни символізують палиця та флейта, що їх зазвичай носять пастушки. А Господа Чайтаню Магапрабу символізують Саняс Данда і Камандалу Глечик. Шіла Нітянанда Прабу народився у селищі Яка в районі Бірбум як син Падмаваті і Гадай Пандіти. У дитячі руки він грався як Баларам. Коли він підріс, до Гадай-Пандити, прийшов санясі і попрохав віддати йому сина в послушники Брамачарі. Гадай-Пандит відразу послухався і віддав йому сина. Але розлука з сином для нього була таким горем, що незабаром Гадай пішов з життя. Нітянанда Прабу обійшов із тим санясі багато святих місць. Як відомо, тривалий час він жив із Сан'ясі в Матхурі і там почув про ігри господа Чайтані Магапрабу у Навадвіпі. Тому він прийшов до Бенгалії, щоб побачити господа. Коли господь Нітянанда прийшов до Навадвіпи, він зупинився в домі Нанданачарі. Ачарі. Зрозумівши, що Нітянанда Прабу прийшов у Навадвіпу, господь Чайтаня послав по нього своїх відданих, і тоді відбулася зустріч між Чайтанією Магапрабу та Нітянандою Прабу. 13. Pratameshat Budja Tangre Dekai Lai Sara Sanka чаma, Одного дня Господь читання Махапрабу явив Господи Вінятя на діправу шестируку форму, тримаючи в руках диск, мушлю, булаву, лотос, лук та флейту. По Господь показав йому свою чотирируку форму. Вигнувши тіло в трьох місцях. Двома руками він грав на флейті, а в інших двох тримав мушлю і диск. 15. -буджа -дан". Зрештою, Господь показав Нітінанді Прабу свою дворуку форму Крішне, сина Махараджинанди. В цій формі він просто грав на своїй флейті а його тіло з синім відтінком було вбране у жовті шати. Детальні пояснення щодо цього опису наводить Шри Чатання мангала. 16. Після того Нітянанда Прабу підготував в'ясапуджу, тобто поклоніння духовному вчителеві, щоб вшанувати господа Шрі Говрасундару. Однак господь читання увійшов в екстаз тотожності з Нітянандою Прабу і взяв у руки, подібно до плуга, зброю мушала. Пояснення. З наказу Ши Чатані Магапрабу Нітянанда Прабу підготувався провести ввечері, у день повного місяця, в'ясапуджу господові. Він підготував усе для в'ясапуджі або гурупуджі, щоб вшанувати таким чином в'ясадеву. В'ясадева – це первинний гуру, духовний вчитель, усіх послідовників ведичних засад. І тому поклоніння духовному вчителю відоме як В'ясапуджа. Нітянанда Прабу підготував усе потрібне для В'ясапуджі, і віддані вже співали Санкіртону. Але коли він надягав гірлянду на плечі Ши Чайтані Магапрабу, він побачив у Господі Чайтані самого себе. Духовне становище Господа Чайтані Магапрабу і Нітянанди Прабу, чи Кришна і Баларами – однакове. Всі вони – просто різні прояви Верховного Бога особи. Під час цієї церемонії всі віданіші Чатані Магапрабу зрозуміли, що між Господом Чайтанією і Нітянандою Прабу різниці немає. 17. Мадай. Після того мати Шачідеві побачила, що в Господі Чайтанії і Нітянанді проявились двоє братів Кришна і Баларама. По тому Господь врятував двох братів Джагая та Мадая. Пояснення. Якось вночі Шачідеві приснилось, що її домашні божества, Кришна й Баларан, прибрали подобу чайтанні та Нітянанди і бились між собою як хлопчаки за найведю страви, запропоновані божествам. Наступного дня з волі Господа Чайтані Шачідеві запросила Нітянанду до них додому на прасад». Коли Вішвамбар, господ Чайтаня і Нітянанда разом їли, Шачідеві побачила, що вони не хто інші, як Крішна і Баларама. Побачивши це, вона знепритомніла. Джагай і Мадай були братами, що народились у Навадвіпі в шановній браманській родині, але згодом поринули у всіляку гріховну діяльність. З наказу господа Чайтані Нітянанда Прабуз Гарідаасою Такором Ходили від дому до дому, проповідуючи вчення свідомості Крішни. Якось, проповідуючи, вони наштовхнулись на Джагая та Мадая, двох божевільних від вина братів. Побачивши їх, п'яниці накинулись на них і почали за ними гнатись. Наступного дня Мадай вдарив нітянанду праву по голові уламком глиняного глечика, розбивши йому до крові чоло. Коли про це почувши читання Магапрабу, він кинувся на місце злочину, готовий покарати обох братів. Однак, коли всемилостивий Господь Говранга побачив Джагая, він відразу обійняв його. Побачивши Верховного Богоособу і обійнявши його, обидва брати-грішники відразу очистились. Так вони отримали від Господа посвяту у повторення Магамантри Гари Кришна і були врятовані. 18. Після того випадку Господь якось поринув в екстаз і залишався в ньому 21 годину, і всі відані бачили різні його розваги. саптапрагара. Пояснення. У кімнаті божеств за їхнім троном повинно стояти ложе для божеств в дужках. Це правило слід негайно запровадити в усіх наших центрах немає значення велике, ложе чи маленьке, воно повинно легко поміщатись у кімнаті божеств. В будь-якому разі повинно бути принаймні маленьке ліжко. Закрита дужка. Одного дня у домі Шівасетакури господ читання Магабрабу сів на ложе вішну, і всі відані почали поклонятись йому ведичними мантрами поруша сукти, що починається зі слів. Сагасрашірша поруша, сагасракша, сагасрапад. Цю ведастуті треба також за змогою запроваджувати для встановлення божеств. Під час умивання божества всі священики та віддані повинні декламувати цю поруша сукту і поклонятись божеству відповідними підношеннями, як це квіти, фрукти, коріння, предмети для араті, найведдя, вастра та прикраси. Всі віддані поклонялись Господу Вічатані Магапра таким чином, і Господь не виходив з екстазу сім прахар, тобто 21 годину. Він скористався з цієї нагоди, щоб показати відданим, що Він – відначальний Верховний Богособа Кришна, джерело всіх втілень, як засвідчено в Багавадгіті, 10.8. Всі форми Верховного Богоособи, тобто всі вішну татви постають із тіла Господа Кришни. Господь читання Магапрабу виявив усі потаємні бажання відданих, і всі вони повністю переконалися в тому, що Господь читання – це верховний богособа. Деякі віддані називають цей прояв господнього екстазу «шат прагарія бхава», тобто 21-годинний екстаз, а інші називають його «мага пракаш» чи Махапракаш. Ця Шат Прагарія Бхава описана у читанні Багаветі Мадьяканді, главі 9. Там згадано, що Ши Чатані Магапрабу благословив служницю на ім'я Духкі, давши їй ім'я Суккі. Він покликав коловечу Шідгару і показав йому свій прояв Магапракаш. Після того він покликав моралі Гупту і показав йому себе в подобі господа Рамачандри. Також він Дав благословення Гридасу Такору і попрохав двайту прабу пояснити Багават-гіту, як вона є. Гітар саттяпатта. А крім того, виявив особливу ласку до Мокунди. 19. Барага Авеша ангане. Одного дня Господь читання Магапрабу відчув екстаз втілення вепра і виліз на плечі мурарігупти. Так вони обоє танцювали на подвір'ї Мурарігупти. Пояснення. Одного дня читання Магапрабу почав кричати «Сукара! Сукара!», вигукуючи імена Господнього втілення у подобі вепра, він прибрав форму втілення вепра і виліз на плечі мурарігупти, Піднявши невеличкий гаду, Глечик з Носиком. Він символічно відтворив розвагу Господа Варахи, що підняв землю з океанського дна. 20. Згодом, після цього випадку, Господь з'їв сирий рис, взявши його у Шукламбари Брамачарі, а також докладно розтлумачив зміст шлоки Гарейрнама, наведеної у Бригатна Радія Пурані. Пояснення. Шукламбара Брамачарі. Жив у навадвіпі на березі Ганги. Коли Шичатанне Магаправу в екстазі танцював, шукламбара Брамачарі наблизився до Господа з жебрацькою торбою, в якій був рис. Господь був настільки задоволений своїм відданим, що відразу вихопив у нього цю торбу і почав їсти сирий рис. Ніхто його не зупинив, і він з'їв усю торбу рису. 21 Харір нама харір нама харір нама айва вана сті вана сті ва У цю епоху калі не існує іншого способу, не існує іншого способу, не існує іншого способу усвідомити свою природу крім одного. Повторювати святе ім'я, повторювати святе ім'я, повторювати святе ім'я Господа Харі. 22 Кали -кали -сарва, В цю епоху Калі Господь Кришна втілений, як святе ім'я, Махамандра Гари Кришна. Просто повторюючи святе ім'я, людина безпосередньо спілкується з Господом. Кожен, хто це робить, безперечно звільнюється. 23. Цей вірш тричі повторює слово «Ева» безперечно, щоб наголосити на ньому а також тричі «Гарир Наама» – святе ім'я Господа, щоб довести це до розуміння звичайних людей. Пояснення. Наголошуючи на чомусь у розмові з звичайною людиною, іноді одну річ повторюють тричі. Наприклад, «Ти мусиш це зробити», «Ти мусиш це зробити», «Ти мусиш це зробити». Так само Бріган на Радія Порана знову і знову наголошує, що треба повторювати святе ім'я – щоб люди поставились до цього серйозно і таким чином вирвалися з Лабет Май. Наш практичний досвід по всьому світі у Русі свідомості Кришни показує, що мільйони людей дійсно піднімаються на духовний рівень життя, просто регулярно повторюючи Магамантру Гари Кришна і дотримуючись приписів. Тому ми прохаємо всіх наших учнів щодня без образ повторювати на чотках щонайменше 16 кіл цієї Гарер Нама Магамантри, і дотримуватись регулярних засад. Тоді успіх їм забезпечений. У цьому немає сумніву. 24. Використане тут слово кевала тільки забороняє всі інші шляхи, як ото розвиток знання, практика містичної йоги, виконання скез чи корислива діяльність. Пояснення. Наш рух свідомості Кришни наголошує на тому, що треба тільки повторювати Магамантру Гари Кришна, тим часом як не втаємничені у секрет успіху за цієї епохи Калі, тішаться, розвиваючи знання, практикуючи містичну йогу чи виконуючи кармічну діяльність або непотрібні аскези. Вони просто марнують час і вводять в оману своїх послідовників. Коли ми прямо кажемо це нашим слухачам – Послідовники супротивних груп гніваються на нас. Однак шастри не дозволяють нам йти на компроміс із цими так званими г'яні, йогами, кармі і тапасві. Коли вони кажуть, що нічим не гірші за нас, ми повинні зауважити, що правильно чинимо тільки ми, а вони чинять неправильно. Це не впертість, це твердження шастри. Ми не можемо відхилятись від вказівок шастри. Це підтверджено в наступному вірші читання Шарітамрити. 25. В цьому вірші чітко сказано, що жоден послідовник будь-якого іншого шляху не може отримати звільнення. Саме тому тут тричі повторено нічого іншого, нічого іншого, нічого іншого, що наголошує на справжньому методі самоусвідомлення. 26. Щоб Завжди повторювати святе ім'я треба бути смиреннішим за травинку на дорозі і вільним від бажання будь-яких почистей для себе самого, але водночас усім іншим треба виявляти всіляку шану. Відданий, що повторює святе ім'я, Господа повинен розвивати терплячість дерева. Навіть якщо його сварять чи карають, він не повинен відповідати тим самим і мститись». Адже навіть якщо дерево стинають, воно не заперечує. І навіть якщо воно засихає і помирає, воно ні в кого не просить води. Пояснення. Проявляти таку терплячість тарор Іваса Гійшнуна дуже важко. Однак, коли людина щиро береться повторювати мантру Гарикришна, терплячість розвивається в ній сама собою. Той, хто, повторюючи мантру Гарикришна, розвинув високу духовну свідомість, не потребує розвивати терплячість якось окремо, тому що, просто регулярно повторюючи мантру Гарікришна, віданий розвиває всі хороші якості. 29. Отож Вайшнав не повинен ні в кого нічого прохати. Якщо хтось сам без прохання щось йому дає, Вайшнав має це прийняти, але якщо ніщо. Саме собою не приходить, вайшнав повинен задовольнитись будь-якими овочами та фруктами, які легко дістати. 30. Садана малойбо ятхалабетесантош ейта ачаркори, бактидарма поош. Треба поставити собі за принцип завжди повторювати святе ім'я і ні на крок не відступати від цього принципу. А також треба вдовольнятись тим, що можна легко здобути. Такий спосіб життя стає надійною опорою для відданого служіння. 31. Хто вважає себе за нижчого від травинки, хто терплячіший за дерево і хто не сподівається шани сам, але завжди готовий якнайшанобливіше схилитись перед іншими. Тому дуже легко повторювати святим'я Господа безперервно. Пояснення. За травинку у вірші сказано тому, що всі її топчуть, але вона ніколи не протестує. Цей приклад показує, що духовний вчитель чи керівник не повинен пишатися своїм становищем. Він завжди повинен держатись смиренніше від звичайної людини і невпинно проповідувати вчення Чайтані Магапрабу, повторюючи мантру Гари Кришна. 32. Урдва руки, я проголошую, слухайте мене, будь ласка, нанежіть цей вірш на нитку святого імені і завжди носіть його на шиї, щоб ні на мить не забувати. Пояснення. Взявшись повторювати махамантру Гарикришна, спочатку людина, можливо, чинитиме багато образ які називають Намабас і Намапарада. Повторюючи Магамантру Гарикришна Кришна на такому рівні, досягнути досконалої любові до Кришни неможливо. Тому треба повторювати Магамантру Гарикришна Кришна згідно з засадами, викладеними в попередньому вірші «Трінада Пійсунійчена, Тарор Іва Сагішнуна». У зв'язку з цим слід зауважити, що у повторенні Гари Кришна повинні бути задіяні верхня і нижня губи, а також язик, всі три частини мусять брати участь у повторенні магамантри Гарі Кришна. Слово Гарі Кришна треба вимовляти дуже чітко, щоб їх можна було виразно почути. Дехто замість того, щоб належним чином вимовляти Гарі Кришна губами та язиком, збивається на якесь механічне шикання. Повторювати мантру дуже просто, але треба ставитись до цієї практики серйозно тому автор ши читання чарітамріти радить всім завжди носити цей вірш на шиї як на мисто. 33. Прабхуангея кору ей шлока чаран авашепай бетабес кришначаран. Треба строго дотримуватись засад, що й дав у цьому вірші Господь Читання Махапребу. Той, хто просто іде стопами Господа Читані та Госвамі, неодмінно досягне найвищої мети життя лотусових стіп Шрі Кришни. Шрі Чатані Магапрабу цілий рік щовечора влаштовував в домі Шрі спільне оспівування Магамантри Гари Кришна. 35. Цей екстатичний спів влаштовували за зачиненими дверима. Щоб невірні охочі поглузувати, не могли ввійти. Пояснення. Спів Магамантри Гари Кришна доступний всім, але іноді невірні приходять перешкодити церемонії. У цьому вірші сказано, що за таких обставин двері храму слід зачиняти. Пускати слід лише тих, хто справді хочуть оспівувати Гарри Кришна, а сторонні люди зайві. Але під час масових церемоній оспівування магамантри Гарри Кришна ми залишаємо двері храмів відчиненими, запрошуючи всіх, і з милості Господа читання Магапрабу цей підхід дає хороші наслідки. 36. Кіртансуні багер, тараджвали пури море, шівасе редукадите, нанаджюкті коре. Помираючи від заздрості, невірні ледь не згорали на попіл. Щоб помститись, вони вигадували всілякі способи дошкулити шівасі такорі. Egdinvipranama Gopal Chapal Sabe, Одної ночі, коли в домі Шіваситакури йшов кіртан, один браман, що звався Гопал Чапал, і що очолював невірних. Великий базіка і грубіян поклав біля дверей Шива Ситакура повний набір підношень для богині дурги. Поясни. Брамана Гопал Чапал хотів зганьбити Шивасу такуру, довівши, що насправді Шивас Такор – шакта, тобто поклоняється Бавані, богині Дурзі, і тільки вдає з себе Вайшнова. У Бенгалії постійно триває тертя між відданими богині Калі та відданими господа Крішни. Багато бенгальців, насамперед м'ясоїди та паяки, ревно поклоняються богиням Дурзі, Калі, Сіталі і Чанді. Такі віддані, що звуться шактами, тобто поклонниками шакті Татви, завжди заздрять Вайшнаум. Шивасу Такура вся наодипа знала як шанованого вайшнава, і Гопалі Чапалі хотілося очорнити його, опустивши на рівень шакти. Тому він розклав під дверима Шивасу всілякі підношення для Багавані дружини господа Шиви – червоний порошок, банановий лист, жбан з вином і червонясту сандалову пасту. Вранці – Побачивши в себе під дверима ці всі підношення, Шевастакур скликав усіх шанованих сусідів і показав їм, що вночі поклонявся Бавані. Дуже прикровражені ці добродії покликали підмітальника, щоб він прибрав це місце і очистив, побризкавши водою з кізяком. Цей випадок із Гопалою Чапалою не згаданий у читанні Багові. Тридцять дев'ять. Він розклав на банановому листі різні підношення, як одапул, куркума, цинобра, червона сандалова паста і рис. Сорок. Поряд з цим він поставив жбан вина. Вранці, коли Шивастакур відчинив двері, він побачив це все. Шивастакур покликав усіх шанованих сусідів – і з усміхом звернувся до них. 42. Амарамахимідеко, брамманна саджан. Панове, я щоночі поклоняюсь богині багані. Тут стоять всі підношення, і тепер ви всі, шановні брамани і члени вищих каст, бачите, хто є такий. Пояснення. У ведичному суспільстві є чотири касти брамани, кшатрі, вайші і шудри. Нижче від них, тобто нижче за шудр, стоять панчами, буквально члени п'ятого класу. Вищі касти браманів, кшатрі і навіть вайші називали брамана саджан. Титул саджан головно стосувався браманів, тобто шановних добродіїв, що наставляли все суспільство. Коли в селі виникала суперечка, за остаточним вироком звертались до цих шанованих браманів. Нині майже не знайти таких браманів та саджанів, і тому кожне місто і село роздирають чвари, і ніде немає миру і щастя. Щоб відродити цивілізацію довершеної культури, по всьому світі слід запровадити науковий поділ суспільства на браманів Кшатрії, вайшій та шудр. Якщо не виховати з частини людей браманів, миру у людському суспільстві не буде. 43. Тут усі зібрані добродії стали вигукувати. «Що це таке? Що це таке? Хто вчинив це неподобство? Хто цей грішник?» 44. Вони покликали підметальника, Гаррі, і той викинув усі підношення геть і вимив ганок водою, змішаною з коровічим гноєм. Пояснення. Тих, хто підтримує чистоту, прибирають випорожнення і підмітають вулиці – у ведичному суспільстві називають харі. Іноді харі вважають за парій, особливо уникаючи торкатись до них тоді, коли вони зайняті своєю професією. Однак вони також мають право стати відданими. Це з'ясовано у Шибаґаватґіті 9.32, де Господь проголошує, «Ам О, О сину прітхи. Всі, хто бере притулок у мені, навіть люди нижчого походження, як от жінки, ваші торговці або шудри робітники, можуть досягти найвищої мети. В Індії багато парій. Однак засади вайшнавської філософії закликають усіх прийняти цей рух свідомості Кришни, щоб піднятись на духовний рівень життя і так звільнитися від усіх турбот. На матеріальному рівні, рівні рівність чи братерство неможливі. Висуваючи гасло Господь читання закликає піднятись над матеріальним світосприйняттям. Той, хто цілковито усвідомив, що він не матеріальне тіло, а духовна душа, стає смиреннішим навіть за людину з нижчих каст, тому що вивищується духовно. Таке смирення, завдяки якому людина вважає себе нижчою за травинку, називається сунічатва, а терплячість, більша терплячість дерева, називається сагішнутва. Зосередженість на відданому служінні, що звільняє від усіх матеріальних інтересів та уявлень, називається аманітвам, байдужість до матеріальної шани. А відданого на такому рівні називають Манада, бо він без вагань готовий вшановувати інших. Махатма Ганді, щоб очистити парі, започаткував рух харіджанів, але зазнав поразки, бо вважав, що харіджаною, супутником Бога, можна стати за допомогою якихось матеріальних заходів. Це неможливо. Доки людина повністю усвідомить, що вона не тіло, а душа, немає і мови за те, щоб вона стала гаріджаною. Ті, хто не йдуть стопами, шичатані Магапрабу та його учнівської послідовності, не можуть відрізнити матерію від духу. Тому всі їхні ідеї – це просто мішанина нездійсненних задумів та нісенітниць. Вони повністю заплутуються в оманливих сітях Маядеві. 45 Через три дні Гопал Чапалу вразила проказа. І з виразок по всьому його тілі почала сочитись кров. Обліплений червою та комахами, що постійно гризли все його тіло, Гопал Чапал нестерпно мучився. Все його тіло горіло від болю. Проказа – це заразна хвороба, і тому Гопал Чапал пішов з селища і сів під деревом на березі Ганги. Однак одного дня він побачив читання Магапрабу, що проходив повз нього, і звернувся до нього з такими словами. Дорогий небоже, за нашим сільським родинним зв'язком я твій дядько. Будь ласка, поглянь, як я потерпаю від прокази. Як втілення Бога ти рятуєш численні пропащі душі. Я теж пропаща душа і дуже страждаю. Будь ласка, пролий свою милість, врятуй мене. Пояснення. Схоже, що хоча Гопал-Чапал був грішником, базікою і гробіяном, разом з тим він відзначався простотою. Тому він вірив, що читання Мгапрабу – це втілення Верховного Бога особи, який прийшов врятувати всі пропащі душі. Він став благати, щоб Господь пролив на нього милість і врятував його теж. Однак він не знав, що порятунок пропащих полягає не в зціленні їхніх тілесних недух, Звичайно, звільнившись із лабет матеріальної природи, людина, само собою виліковується і від матеріальних хвороб тіла. Гопал Чапал просто хотів порятунку від тілесних страждань, яких йому завдавала проказа. Однак ще читання, хоча й прийняв його щире моління, хотів повідомити його про справжню причину його страждань. 50. Почувши це, читання Магапробу почав гнівно сварити Гопал Чапалу. 51 -е Грішнику, заздріснику чистих відданих, я тебе не звільнятиму. Навпаки, я зроблю так, що ця черва тебе гристиме мільйони і мільйони років. Пояснення. У зв'язку з цим варто зазначити, що всі наші страждання в матеріальному світі і насамперед хвороби спадають на нас через Наші гріховні дії в минулому. Із усіх гріхів за найтяжчим вважають вчинки скеровані проти чистих відданих і засновані просто на заздрості. Шича Таня Магабрабу хотів, щоб Гопал Чапал зрозумів причину своїх страждань. Кожен, хто турбує чистого відданого, який поширює славу святого імені Господа, неодмінно буде покараний, як Гопал Чапал. Так пояснюєши читання Магапрабу. Як ми побачимо, той, хто ображає чистого віданого, ніколи не може задовольнити читанню Магапрабу, поки щиро не розкається у своїй образі і таким чином не очиститься від неї. 52. Ти зробив так, щоб здавалось ніби Шива Стакур поклоняється богині Бавані. Просто за цю образу тобі доведеться впасти в пекельні умови на 10 мільйонів життів. Пояснення. Існує багато тантриків, які бажають їсти м'ясо і пити вино і тому практикують чорне мистецтво поклоніння богині бавані на кладовищі. Разом з тим такі дурні вважають, що ця Бхавані-Пуджа не зугірш поклоніння Крішні у відданому служінні. Але господь читання Магапрабу засуджує тут цю огидну тантричну діяльність так званих свамі та йогів. Він Проголошує, що Бавані Пуджа, яку проводять для того, щоб пити вино і їсти м'ясо, швидко стягує людину у пекельні умови. Цей метод поклоніння вже сам по собі пекельний, і його наслідки також пекельні і інакшими бути не можуть. Багато негідників вчить, що хоч би на який шлях людина стала, вона кінець кінцем досягне брамана. Але з цього вірша ми можемо побачити, як досягають брамана такі люди – Браман поширений скрізь, однак поклоніння Браману у різних об'єктах приводить до різних наслідків. У Багавадгіті 4.11 Господь каже «Я винагороджую кожного відповідно до того, як він мені віддається». Майеваді, безперечно, усвідомлюють Браман у певних аспектах. Однак усвідомлення Брамана в аспектах вина, жінок та м'яса – відрізняється від усвідомлення Брамана, що його досягають віддані, повторюючи святі імена, танцюючи та вживаючи просад. За мізерністю набутого знання філософи Майваді гадають, що всі різновиди усвідомлення Брамана однакові між собою і не беруть до уваги ніяких відмінностей. Однак, хоча Кришна перебуває скрізь, силою своєї незбагненної енергії – він водночас скрізь не перебуває. Отже, усвідомлення Брамана, яке мають посвідовники тантричного вчення, відрізняється від усвідомлення Брамана, до якого приходять чисті віддані. Доки людина не приходить до найвищого рівня усвідомлення Брамана, тобто свідомості Кришни, на неї чекає кара. За винятком відданих у свідомості Кришни, всі люди, тою чи іншою мірою, пашанді, тобто демони, і тому накликають на себе кару Верховного Господа Богоособи, за що сказано далі. 53. Пашанді Сангарі Демора і Авадар, Пашанді Прачар. Я з'явився в цьому втіленні, щоб убити демонів Пашанді, а вбивши їх проповідувати вчення відданого служіння. Пояснення. Місія Господа читання така сама, як і місія Господа Кришни, яку Він розкриває в Бхагавадгіті 4.7.8. Коли десь санепадає релігія і зростає безбожність, тоді у нащадку барати «Я сходжу сам». Я з'являюся сам із віку в вік, щоб звільнити праведників і знищити лиходіїв, а також відновити релігійні засади. Як тут пояснено, істина мета втілення Верховного Бога – це вбивати атеїстів та підтримувати відданих. Він не каже, як це роблять численні негідники псевдовтілення, що атеїсти і віддані перебувають на одному рівні. Ще читання Магапрабу, або Господь Кришна, істина і Богособа не підтримує такої ідеї. Атеїсти заслуговують кари, тим часом як віддані гідні захисту. Виконання цього принципу становить місію усіх аватар чи втілень. Отож істинність втілення треба визначати за його діями, а не голосуванням чи виходячи з власних міркувань. Ши читання Махапрабу у своїй проповіді захищав відданих і вбивав численних демонів. Зокрема, він зазначав, що філософи Майаваді – це найбільші демони. Тому він застерігав усіх інших не слухати філософію Майавади. Якщо людина просто слухає, як пояснюють шастри Майаваді, вона приречена. Читання в Чарі Мад'я 6, 169. 54. Право, сей кабогіна, з цими словами Господь пішов омиватись у Ганзі, а цей гріховний чоловік залишився жити і далі страждати. Пояснення. Видається, що той, хто образив Вайшнава, залишається страждати і не йде з життя. Ми на власні очі бачили, як запеклий Вайшнава паради. Безнастанно страждав так сильно, що ледве міг поверхнутись, але не помирав. 55-56 «Соння скорея джабе прабу ніла чале гіла, тата хайте джабе кулія папі прабур койло, коли читання, прийнявши стан зреченості, пішов до Джагнатпурі, а потім повернувся в селище Кулія, цей грішник прийняв притулок лотосових стіп Господа. Змилувавшись над ним, Господь, задля його добра, дав йому настанову. Пояснення. У своїй Анубаш'ї Шіла Бактисіданта наводить пояснення щодо селища Кулія. Селище, яке колись називалось Кулія – виросло у місто, яке нині називають Навадвіпою. В різних авторитетних книжках, як-от Бхакті Ратнакара, читання Чарита Магакавія, читання Чандродайнатака і читання Багвата, сказано, що селище Кулія стоїть на західному березі Ганги. Навіть нині в районі Колодвіпи є місця, які називають Куліар Ганджа і Куліар Дага, що нині обидва підпорядковані муніципалітету Навадвіпи. За часів господа Чатані Магапрабу два селища на західному березі Ганги – Кулія і Пагадапур – були підпорядковані у праві багіра -Двіпи. Тоді навадвіпою двіпою називалось місце на східному березі Ганги, яке нині називають Антардвіп. У Шимайпурі досі є місце, відоме як Двіпер-Мат. Біля Канджадападе є ще одне село, яке зветься Кулія, однак це не та сама Кулія, за яку йдеться тут. Ту другу кулію не можна вважати за апарада Банджанер-Пату, тобто місце вибачення образи, тому що це сталося у згаданій вище кулії на західному березі Ганги. З комерційних міркувань багато зазрісних людей заперечують проти розкопок на первісному місці і іноді у цілях реклами, не наводячи певних авторитетних свідчень, вказують на якесь першеліпше місце, як на місце, де відбувалася та чи інша важлива подія. 57, 58. Ти образив лотосові стопи, шіваси такури, сказав Господь. Ти насамперед повинен піти до нього і попрохати його змилуватись, якщо він благословить тебе, і ти більше так не грішитимеш, ти звільнишся від наслідків свого вчинку. 59. Тоді цей брамен, Гопал Чапал, пішов до шівастакури і прийняв притулок його лотосових стіп. З так Шиваси Такари, він звільнився від усіх наслідків свого гріха. Якось подивитись на Кіртан прийшов ще один браман. Але двері були зачинені, і йому не вдалося увійти в зал, де співали. Розчарований, він повернувся додому, а наступного дня, натрапивши на березі Ганги на господа Чайтаню, звернувся до нього. Той брамана був швидкий на грубість і всіх проклинав. Отож він... Порвав свій священий шнур і проголосив, «Мені дуже прикро через тебе, отож я проклинаю тебе!» Брамана прокляв Господа. «Щоб тобі не було ніякого матеріального щастя!» Сам Сарасука Томара, Гоука, Вінаш. Коли Господь почув це прокляття, він дуже зрадів у своєму серці. Кожен, хто з вірою послухає про те, як цей браман прокляв, Господа чайтаню звільниться від усіх браманських проклять. Пояснення. Треба твердо розуміти, що Господь трансцендентний, і тому ніякі прокльони чи благословення не мають над ним влади. Прокляттям і Ямараджевій карі підвладні тільки звичайні живі істоти. Як верховний богособа, Шичатані Магапрабу, перебуває поза впливом таких покарань і благословень. Коли людина з вірою та любов'ю усвідомлює цю істину, вона сама звільняється від усіх проклять, чи їх промовили брамани, чи хто-небудь інший. Цей випадок не згадано у читанні Багваті. 65. Господь Ши Махапрабу Магапрабу благословив Мукунду Дату, особисто покаравши його, і так розвіяв усю журбу його розуму. Пояснення. Якось Ши Чатані Магапрабу заборонив Мукунді Даті з'являтися у своєму товаристві за те, що той приятелював з імперсоналістами Майаваді. Коли Господь читання проявляв свою мага він кликав одного по одному всіх відданих і давав їм благословення. А тим часом Макундадата стояв за дверима. Віддані повідомили Господа, що на дворі чекає Макундадата. Але Господь відповів, «Я ще не скоро буду задоволений Мукундою Датою, бо хоча серед віданих він проповідує відане служіння, потім йде до Майаваді і слухає від них Йогавасіштарамайну, в якій повно філософії Майавади. Через це я ним дуже незадоволений». Макунда Дата, що стояв на дворі, надзвичайно зрадів, почувши ці слова Господа і дізнавшись, що Господь хоча зараз і гнівається на нього, колись таки буде ним задоволений». Однак, коли Господь зрозумів, що Мукунна Дата збирається назавжди відмовитись від спілкування з Маєваді, він був задоволений і відразу покликав Мукунду перед свої очі. Так він звільнив Мукунду від спілкування з Маєваді і дав йому товариство чистих відданих. 66. Господь Чайтаня шанував Адвайту Ачарю як свого духовного вчителя. Однак Адвайту Ачарю Прабу таке ставлення Господа дуже засмучувало. Отож, щоб розсердити Господа, він почав проповідувати шлях умоглядних філософських роздумів, і Господь у гніві обійшовся з ним, як виглядало нешанобливо. 68. Це дуже втішило Адвайту Ачарю. Господь зрозумів це і дещо засоромився, але дарував Адвайті Ачарі своє благословення. Пояснення. Адвайта Ачарія був учень Мадавендри Пурі, духовного вчителя Ішфари Пурі. Отже, Ішварапурі, духовний вчитель Ши-Четанні-Магапрабу, був духовним братом ши адвайта Ачарії. З огляду на це, Ши-Четанні-Магапрабу ставився до Адвайта-Ачарії як до свого духовного вчителя. Але ши адвайта Ачарі така поведінка господа читані була недовподоби, бо він хотів, щоб господь читання ставився до нього, як до свого вічного, слуги. Адвайта-Ачарій прагнув бути слугою Господа, а не його духовним вчителем. З цією метою він розробив цілий план, щоб налаштувати Господа проти себе. Він почав проповідувати шлях умоглядної філософії в гурті кількох безталанних майвадів. Господь Чатані Магапрабу почув про це і негайно прибіг до Адвайта Ачар'ї і, дуже розгніваний, почав його бити. Тоді Адвайта Ачар'я, надзвичайно задоволений, пустився танцювати, примовляючи «Погляньте лише, як нині сповнилось моє бажання». Господь Чайтані Магапрабу так довго віддавав мені шану, а тепер він зі мною обійшовся нешанобливо. Ось моя нагорода. Його любов до мене така велика, що він захотів врятувати мене з рук Майаваді. Почувши цю мову, Господь Чайтані Магапрабу дещо зніяковів. Але поведінка Двайта дуже втішила його. 69 Мурарі Гупта був великий відданий господа Рамачандри. Коли господь Чатаня почув з його вуст славу Господа Мачандри, він негайно написав на чулі Мурарі Гупти Рамдас, вічний слуга Господа Мачандри. 70. Одного разу господь Чатаня Магапребу прийшов після Кіртану до дому Шрідгари і випив воду з його пом'ятого залізного жбана. В той час він дарував усім віданим благословення, яких хто прагнув. Пояснення. Після масової нагар Санкіртани на знак протесту проти рішення Чандказі, той став відданим. Тоді, ще читанням Гапрабу, зі своїм гуртом Санкіртани і з Чандом Казі, що йшов слідом, повернувся додому Шідгари. Там віддані трохи відпочили і напились води з побитого залізного жбана Шідгари. Господь випив цю воду, тому що жбан належав відданому. Після цього Чандказі повернувся додому. Місце, де віддані відпочивали, збереглось донині на північно-східній околиці Майпура і його називають Кіртан Вішрамстан. Місце відпочинку після Кіртона. 71. парад. Після цього випадку. Господь благословив Гарідаса Такора і в домі Адвай Ачарії очистив від наслідків образи свою матір. Пояснення. У день Магапракаші господь Чатані Магапрабу обійняв Гарідаса Такора і повідомив йому, що Гаридас такур не хто інший, як втілення проглади Магараджі. Коли вішорупа прийняв сан'ясу, Шачимата подумала, що його намовив до цього Адвай Таке звинувачення було з її боку образою лотосових стіп Адвайтачарі. Пізніше господь Чайтаня спонукав свою матір взяти пил з лотосових стіп Адвайтачарі, і так її вайшна апарада була спокутувана. 72 Якось коли господь пояснював відданим велич святого імені, якісь звичайні студенти перетлумачили почути від нього на свій лад. Ладука, і гарна мука". Коли один студент витлумачив славу святого імені як хвалебне перебільшення, ще читання Магапрабу дуже прикровражений, одразу застеріг усіх більше ніколи не дивитись на обличчя цього учня. Пояснення. Якось, коли ще читання Магапрабу, пояснював велич трансцендентної могутності святого імені Господа Махамантри Гарі Кришна, один безталанний учень сказав, що шастри, так прославляючи святе ім'я, перебільшують його велич, щоб спонукати людей повторювати його. Так учень на своє витлумачив славу святого імені. Це відоме як Артхавада – одна з десяти образ лотосових стіп святого імені Господа. Існує багато різновидів образ, однак нама апарада, тобто образи лотосових стіб святого імені, надзвичайно небезпечна. Тому Господь всіх застаріг, щоб вони більше навіть не дивились на обличчя цього блюзніра. Господь тут же, не скидаючи навіть одягу, омився в Ганзі, наказуючи всім, що треба якнайретельніше уникати такої нама апаради. Святе ім'я тотожне Верховному Богові особі. Між Богом особою та його святим іменем різниці немає. Таке абсолютне становище Верховного Бога особи. Тому того, хто розмежовує Господа і Його ім'я, називають пашанди, тобто безбожником, демоном-атеїстом. Прославляти святе ім'я означає прославляти Верховного Бога особу. Ні в якому разі не можна розмежовувати Господа і Його ім'я, чи тлумачити славу святого імені просто як перебільшення. 74. Просто як був у одязі, господ читання, разом зі своїми супутниками омився в Ганзі. Там він пояснив велич відоного служіння. Ідучи шляхами умоглядного філософського пізнання корисливої діяльності містичної йоги, призначеної приборкати чуття, неможливо задовольнити Крішну Верховного Господа. Тільки безкорислива віддана любов до Крішни і ніщо інше може його задовольнити. 76 мам ЙОГО на ДХАРМАУДДАВА НАСВАДАЯС ТАПАСТЬЯГО ЯТХА БАКТІРМА Верховний бог Богособа Кришна сказав. Любий удгаво, ні через аштанга-йогу, містичну систему йоги для опанування чуттів, ні через імперсональний монізм чи аналітичне пізнання абсолютної істини, ні через студії вед, аскези, роздачу милостині чи прийняття сан'яси, не задовольнити мене так, як можна задовольнити мене, плекаючи безкорисливе віддане служіння мені. Пояснення. Кармі, г'яні, йоги та пасві і дослідники ведичних писань, що не мають свідомості Крішни, просто тупцюються на великій відстані від мети і не отримують ніякої вагомої користі зі своїх занять, бо не мають чіткого поняття про верховного бога особу. Разом з тим вони не вірять у віддане служіння, яке може наблизити до нього, хоча всі писання наголошують на такому служінні, як даний вірш із Шімадбагатом 11.14.20. Багбат-гіта 18.55 також проголошує «Бхактя, мам, абіджаанаті, яван, яш, часмі, татпатага». Зрозуміти Верховного Бога, особу таким, як він є, можна тільки через віддане служіння. Якщо хтось хоче набути істинного знання про верховну особу. Йому треба стати на шлях відданого служіння і не марнувати час на даремні філософські мудрування, корисливу діяльність, містичну йогу чи суворі аскези. В іншому місці 12.5, Господь підтверджується: Клешоди катарастейшан ав'як та сактачета сам для тих, чий розум тяжіє до непроявленого, безособистісного аспекту Всевишнього. Поступ дуже ускладнений. Люди, прив'язані до безособистісного аспекту Господа, прирікають себе на великі труднощі, і попри це все одно не здатні усвідомити абсолютну істину. У Бхагаватам 1.2.11 пояснено «Брамегеті, параматметі, багагаваніті, шабдєтея» Якщо людина не зрозуміє верховного бога особу, первинне джерело і брамана, і параматми, вона залишатиметься у темряві, не знаючи абсолютної істини. 77. Пізніше господ читання підніс хвалу Мурарі Гупті, сказавши «Ти задовольнив Господа Кришну». Почувши це, Мурарі Гупта зацитував вірша з Шимадбагватом. 78. Я просто бідний, гріховний Брамабанду, що не має браманічних якостей, хоча і народився в родині Брамани. А ти, Господи Кришно, притулок богині процвітання. Тому просто дивовижно, дорогий Господи Кришно, що ти обійняв мене своїми руками. Пояснення. Це вірш із Шимадбагаватом 10.81.16, який промовив Судама Віпра, побачивши Господа Срі Крішну. Ця і попередня цитата з Шимадбагаватом досить виразні. Хоча Крішна такий великий, що його ніхто не спроможний задовольнити. Він проявляє свою велич в тому, що його може задовольнити навіть особа з багатьох поглядів недостойна. Судама Віпра народився в родині Брамани – він був ерудованим вченим і шкільним товаришем Господа Крішне. Однак він вважав себе негідним називатись у повному розумінні слова Браманою. Він назвав себе Браммабанду, що означає той, хто народився в родині Брамани, але не має браманічних якостей. Проте Крішна з великої поваги до браманів обійняв Судаму Віпру хоча той був не справжній брамана, а Брамабанду – друг брамани. Мурарі Гупту не можна було назвати навіть Брамабанду, тому що він народився в родині Вайдій і в очах тогочасного суспільства належав до Шудр. Але, як сказавши читання Магапрабу, Крішна дарував Мурарі Гупті особливу милість, тому що він був улюбленим відданим Господа. Шіла Бхакти Сіданте Такур докладно пояснив це. Суть його пояснення така – жодна якість у матеріальному світі не може задовольнити верховного бога особу Крішну, але якщо просто розвивати відане служіння Господові, все стає досконалим. Члени Міжнародного товариства свідомості Крішни не можуть назватися навіть Брамабанду. Тому для нас єдиний спосіб задовольнити Крішну – це виконувати настанови Господа Шичатані Магапрабу, що каже – Кого зустрічатимеш, всіх навчай на станов Кришне. Так, з мого наказу, стань духовним вчителем і звільняй людей своєї країни. Чатань Чартамріта, Мадхія, 7.128. Просто намагаючись виконувати накази Шейчатані Махапрабу, ми розповідаємо людям всього світу про Багавадгіту, як вона є. Це зробить нас гідними задовольнити Верховного Богоособу Крішну. 79. Одного дня Господь з усіма своїми відданими виконував Санкіртану. І коли всі дуже втомились, то посідали на землю. Тоді Господь посадив на подвір'ї мангову кісточку, вона відразу ж проросла і почала розростатись у дерево. На очах у всіх людей дерево виросло і вкрилось стиглими плодами. Всі були надзвичайно здивовані. Господь негайно зібрав щось із 200 плодів і, помивши їх, запропонував з'їсти крішні. Всі плоди були жовто-гарячого кольору, всередині в них не було кісточок, а зовні не було шкірки, і досить було з'їсти один плід, щоб живіт був повний. Пояснення. В Індії манго цілують найбільше, коли воно жовто-гарячого кольору, кісточка в ньому маленька, шкіра дуже тонка і коли воно таке смачне, що з'ївши один плід, людина вже задоволена. Манго вважають царем усіх фруктів. 84. Де кия сантушта хойла шачаранндан сабге хаяла аге корія бакан. Побачивши якість манго, Господь був дуже задоволений і, спочатку поївши сам, нагодував всіх інших відданих. Плоди не мали ані кісточок, ані шкірки. Вони були налиті нектарним соком і такі солодкі, що людина відчувала повне задоволення, з'ївши один такий фрукт. Так щодня, 12 місяців на рік, на цьому дереві зріли плоди, а вайшнави на превелику втіху Господа – їли їх. 87. Це потаємні розваги сина Шачі. Про цей випадок крім відданих, ніхто не знає. Пояснення. Невідані не можуть повірити, що таке могло статись, але місце, де виросло це мангове дерево, відоме у Маяпурі і нині. Його називають Амрагат чи Амагат. 88. Так Господь щодня влаштовував Сан-Кіртану, а в кінці Сан-Кіртани щодня впродовж 12 місяців вони бенкетували плодами манго. Пояснення. Господь читання Магапрабу мав за правило після Кіртану роздавати прасад. Так само члени руху свідомості Кришне, проспівавши Кіртан, повинні роздавати слухачам якийсь прасад. 89. Одного дня, коли Господь читання Магапрабу провадив Кіртан, Небо затягло хмарами, але Господь своєю волею зупинив їх і дощу не було. Пояснення. Про цей випадок згадує Шилабакрівна Бактівно Такор. Якось, коли Господь Чатані виконував Санкіртону, неподалік від села, в небі з'явились хмари. Своєю верховною волею Господь попрохав хмари розсіятись, і небо очистилось. Відтоді це місце досі називають Меггерачар. З того часу русло Ганги змінилось, і тому на місці Мегерачари нині лежить село Белпокур'я, що раніше лежало в іншому місці за назвою Таранаваса. Мадиканда в Чатанямангалі Лочандаси Такори також розповідає, що якось ввечері небо із загрозливим гуркутом затягли темні хмари, і вайшнави дуже налякались. Але Господь взяв до рук Каратали і почав сам співати мантру Гарі Кришна, дивлячись у небо немов даючи знак півбогам на вищих планетах. Тоді всі хмари, що зібрались над ними, розсіялись, і небо очистилось. Над обрієм зійшов місяць, і Господь почав радісно танцювати зі своїми щасливими, вдоволеними відданими. 90. Одного дня Господь, наказавши вас Такорі, читати «Брігат Сагасранамо» тисячу імен Господа вішну, які йому саме захотілося послухати. 91. Коли Шівастакур читав тисячу імен Господа, дійшла черга і до святого імені Господа Нрісімхи. Почувши святе ім'я Господа Нрісімхи, Господь Магапрабу поринув у глибоку задуму. Пояснення. Читання Мангала Мадяканда описує цей випадок так. Шіваспандіт відправляв церемонію Шадга по своєму батькові і, зазвичай, слухав тисячу імен Господа Вішну. В цей час до місця церемонії прийшов Гоурагарі, господь Чайтання, і також з великим задоволенням став слухати тисячу імен Вішну. Коли господь читання почув святе ім'я господа Нерісімхи, він поринув у задуму і ввійшов у настрій Нерісімхи Прабу, проявляючи великий гнів. Очі господа Чайтанні почервоніли, волосся настовбурчилось, всі частини його тіла тремтіли, і він ревів громовим голосом. Раптом він схопив палицю, і люди дуже перелякались, думаючи, не розуміємо, чим оце ми завинили. Але тоді Шичатанні Магапрабу опанував себе і знову сів на своє місце. 92 Прабу, гати гадалая, марите джая нагари в настрої господа Нарісімхадеви господь етаня побіг вулицями міста з палицею в руках, ладний повбивати всіх безбожників. 93. Коли люди бачили його несамовитий екстаз в настрої господа Нарісімхи, вони розбігалися з дороги на різні боки, боячись його гніву. Побачивши, як люди налякались, господь прийшов до зовнішньої свідомості. Він викинув палицю і повернувся додому Шіваси Такури. Засмутившись, Господь сказав Шивасі Такорі, «Коли я прийняв настрій Господа Нерісімхадеви, люди дуже злякались. Тому я зупинився, бо лякати людей – гріх». 96. Шивас Такор відповів, «Кожен, хто повторює твоє святе ім'я, відразу знищує 10 мільйонів своїх гріхів. Проявившись в образі Нерісімхадеви, ти не вчинив ніякого гріха. Навпаки». Кожен, хто побачив тебе в цьому настрої, відразу звільнився від пут матеріального існування. 98. Сказавши це, Шевастакур став поклонятись господові. Тоді господь, глибоко задоволений, повернувся до себе додому. Іншого дня до будинку господа Чайтані прийшов великий відданий господа Шіве, що оспівував якості свого господа. Він почав танцювати на подвір'ї господа Чайтані і вигравати на своєму дамару, музичному інструменті. 100. Тоді господь читання, прибравши настрою господа Шіви, виліз на плечі цього відданого, і так разом вони довго танцювали. Пояснення. Господь читання Магапрабу увійшов у настрій господа Шіви, тому що він також є і Шіва. За філософією Ачінтя Бгеда Бгеда Татви, господь Шіва невідмінний від господа Вішну. Проте разом з тим господь Шіва і не господь Вішну – як-от йогурт водночас і молоко, і не молоко. П'ючи йогурт, неможливо отримати користь, яку дає молоко. Так само неможливо отримати спасіння, поклоняючись Господеві Шіві. Якщо людина хоче спасіння, вона повинна поклонятись Господеві Вішну. Це підтверджено у Багавадгіті 9.4. Все спочиває на Господі, бо все становить Його енергію. Проте сам він не скрізь. В тому, що Господь чайтання прийняв настрій Господа Шиви, немає нічого незвичайного. Але з цього не слід робити висновок, що, поклоняючись Господу Шіві, людина поклоняється Господові чаїтані. Це була б помилка. Сто один Іншого дня в дім Господа прийшов прохати милостиню старець, та, побачивши танець Господа, він і собі пустився танцювати. Господь благословив його любов'ю до крішни, і тому він почав танцювати з Господом. Танцюючи, він плавав у щасливих почуттях любові до Бога. 103. Арадине джотишсарвангя ейка аїла та гарейса манкоурі кайла. Якось іншого дня прийшов астролог, що зажив слави усевітця, що знає минуле, теперішнє і майбутнє. Отож, ще читання Махапрабу, якнайшанобливіше, його привітав і задав йому запитання. Пояснення. Зазвичай брамани ставали астрологами, аюрведичними лікарями, вчителями чи священниками. Хоча ці брамани були високоосвічені і всі їх шанували, вони ходили від дому до дому, щоб роздавати своє знання. Загалом, Браман заходив до дому сімейного чоловіка, щоб повідомити про церемонію, яку треба було виконати тої чи іншої тітхі, дати за місячним календарем. Але якщо в родині хтось хворів, члени родини зверталися до Брамани за порадою як до лікаря, і Брамана давав якісь вказівки і ліки. А що Брамани добре знались на астрології, часто люди виявляли також гарячу цікавість щодо свого минулого, теперішнього і майбутнього. Хоча браман прийшов до господа Чайтані як жебрак, господь Чайтані Магапрабу привітав його дуже шанобливо, тому що той мав усі якості брамани і досконало знав науку астрології. Незважаючи на те, що брамани ходили від дому до дому, наче жебраки, їх вітали як дуже шановних гостей. Такі були звичаї в індійському суспільстві 500 років тому за часів Чайтані Магапрабу. Ці звичаї побутували ще навіть 100 років тому. Навіть 50-60 років тому, за часів нашого дитинства, такі брамани відвідували сімейних людей, наче смиренні жебраки, і з їхньої милості люди отримували велике благо. Найбільшим благом для господаря було те, що він міг заощадити багато грошей на лікарях, тому що брамани не тільки пояснювали минуле теперішнє і майбутнє, а й зазвичай вміли лікувати всілякі хвороби, даючи просто якісь вказівки та ліки. Отож, всі без винятку могли скористатися з порад першокласних лікарів, астрологів чи священників. Впливові члени Іскону повинні добре піклуватись про нашу школу в Даласі, де дітей вчать санскриту і англійської, щоб вони могли стати досконалими браманами. Якщо з них виховати досконалих браманів, вони зможуть врятувати суспільство від негідників та шахраїв. Під покровительством справжніх браманів всі люди зможуть зажити щасливо. Тому Багават-гіта 4.13 робить особливий наголос на цьому поділі суспільства Чатурварням, Маяс, Гуна, Карма, Віба, На жаль, нині дехто проголошує себе браманами просто на підставі свого походження, не маючи ніяких браманічних якостей. Тому все суспільство перебуває у хаосі. 104. «Скажи мені, будь ласка, хто я був у попередньому житті?» – попрохав Господь. «Будь ласка, зроби свої астрологічні обрахунки і скажи мені». Зразу після слів Господа астролог почав робити обрахунки. Пояснення. Астрологія дозволяє дізнатись про наше минуле, теперішнє і майбутнє. Сучасні західні астрологи не знають нічого про минуле чи майбутнє, ба й про теперішнє неладні дати досконалих пояснень. Натомість тут ми бачимо, що, почувши наказ читання Магапрабу, астролог негайно взявся до розрахунків. Це не була якась вистава. Він справді вмів за допомогою астрології визначати минуле життя людини. Астрологічний трактат Брігу Самхіта, що зберігся донині, вчить, як кожна людина може відразу довідатись, ким вона була в минулому і ким має стати в майбутньому. Брамани, що ходили від дому до дому наче жебраки, досконало володіли цими скарбами знань. Так навіть найбідніша в суспільстві людина могла легко скористатися з найвищого знання найбідніша людина могла запитати в астролога про своє минуле, теперішнє і майбутнє. Їй не треба було укладати ніяких угод чи платити непомірні гроші. Браман, не прохаючи ніякої плати, ділився з нею багатствами свого знання, а бідняк, на подяку, намагався вдовольнити Брамана, давши йому жменю рису чи що взагалі мав. У досконалому людському суспільстві навіть найбіднішій людині доступні досконалі відомості з будь-якої науки. Медицини, астрології, науки самоусвідомлення тощо. І їй не треба турбуватись про плату. Однак нині без грошей не домогтись ані правосуддя, ані медичного обслуговування, ані астрологічної допомоги, ані духовної поради. А що більшість людей бідує, вони не можуть скористатися з блага, яке можуть дати всі ці великі науки. 105. Завдяки обрахункам і медитації всезнаючий астролог побачив тіло Господа, що сліпуче сяїло і було притулком всіх безмежних планет Вайкунти. Пояснення. Цей вірш дає деяку інформацію про планети Вайкунти чи духовний світ. Вайкунта означає вільне від турбот. У матеріальному світі всі переповнені турботами. Але в Багават-гіті 8:20 описаний інший світ, де турбот немає. Парастас манту цанатана яса бутешу нася цановинася ти Проте існує інша, непроявлена природа, вічна і трансцендентна щодо проявленої та непроявленої матерії. Ця природа верховна і ніколи не знищується. Коли все в цьому світі знищується, та частина залишається така, як є. Як матеріальний світ сповнюють численні планети, так духовний світ сповнює багато мільйонів планет, які мають назву Вайкунталоки. Всі ці вайкунталоки, найвищі планети, спочивають на сяйві Верховного Богоособи. Як сказано в Брамасамхіті, прабга, прабга, коті", сяйвого брамана, що постає з тіла Верховного Господа, створює незліченні планети в духовному і в матеріальному світах. Отож, ці планети являють собою творіння Верховного Богоособи. Астролог побачив, що Ши, читання Махапрабу, і є той самий Верховний Богособа. Можна тільки уявити рівень його знань. Однак він ходив від дому до дому, неначе звичайний жебрак, дбаючи про найвище благо людського суспільства. 106. Параматтатта, парабрама, парама Ішвара, деки прабормурти, сарвагягойла, панпара побачивши, що Господь Чатані Магапрабу не хто інший, як абсолютна істина, верховний браман, верховний богособа, астролог був спантеличений. Пояснення. Тут чітко сказано, що абсолютна істина, верховний браман, це в кінцевому підсумку верховний Бог особа. Отже, початок всього – особа. Те саме каже і Багавад-Гіта, 10.8. Матасарвам праварта те... Все бере початок від Верховного Бога особи. Верховний Господь – це найвища жива істота. Тому все суще і матерія, і дух являє собою просто породження Верховної особи чи Верховного життя. Теорія сучасних вчених, згідно з якою життя виникає з матерії, безглузда. І матерія, і життя виникають із життя. На жаль, вчені цього наукового факту не знають. Вони блукають у пітьмі свого так званого знання. 107. Вражений астролог мовчав, нездатний здобутись на слово. Але коли Господь знову задав йому своє питання, астролог відповів так. 108. Шановний пане, в попередньому житті ти був притулком всього творіння, верховним Богом особою, повним усіх багатств. «Нині ти той самий богособа, яким був у попередньому житті. Твоя сутність – це незбагненне вічне щастя». Пояснення. Силою астрологічної науки можна визначити навіть становище верховного богоособи. Все треба визначати за відповідними ознаками. Верховного богоособу визначають за ознаками, згаданими в шастрах. Богом не може стати хто завгодно, про кого немає відомостей в шастрах. 110. Коли астролог став таким чином прославлятиши читання Магапробу, Господь читання перервав його і, усміхаючись, сказав, «Шановний добродію, я думаю, ти до кінця не розібрався, ким я був. Бо мені відомо, що в попередньому житті я був пастушком». 111 гавіра брахмана У попередньому житті я народився в родині пастухів і піклувався про телята корів. Завдяки цій доброчесній діяльності тепер я став сином брахмана. Пояснення. Слова Господа Чайтані Магапрабу, найвищого авторитета, ясно дають зрозуміти, що Просто тримаючи корови і піклуючись про них, людина здобуває доброчестя. На жаль, люди стали такими негідниками, що їм байдуже навіть до слів авторитета. Люди на загал вважають пастухів за нижчих членів суспільства. Але тут читання Магапрабу засвідчує, що пастухи настільки доброчесні, що в наступному житті мають стати браманами. Кастова система має певну мету – Отримуючись цієї наукової системи, людське суспільство отримає найбільшу користь. Взявши до уваги ці слова Господа, люди повинні служити коровам і телятам, і ті, на віддяку, даватимуть велику кількість молока. Людина нічого не втрачає, служачи коровам і телятам. Однак сучасне суспільство так опустилось, що замість піклуватись про корів і служити їм, люди їх вбивають. Як можна, чинячи такі гріхи, сподіватись миру і процвітання в людському суспільстві? Це неможливо. 112. Астролог сказав. В медитації мені відкрився образ, сповнений всіх щедрот, і тому я збентежений. Пояснення. Схоже, що астролог не тільки знав минуле, теперішнє і майбутнє на підставі астрологічних обрахунків, але й добре вмів медитувати. Отже, він був великий відданий і бачив, що Господь читання Магапрабу – не хто інший, як Крішна. Це його спантеличувало, і він не міг вирішити, чи справді Крішна ще читання Магапрабу – одна особа. 113. Я певний, що твоя форма і форма, яку я бачив у медитації, є одне – Якщо я і бачу якусь відмінність, то це вплив твоєї ілюзорної енергії. Пояснення. Срі Кришна Чайтання Рада крішна Нагеанья. В очах досконалого відданого що Магапрабу Махапрабу, являє собою поєднання Радги і Крішни. Той, хто бачить Господа Чайтанню відмінним від Крішни, перебуває під впливом ілюзорної енергії Господа. Схоже, що астролог вже був дуже піднесеним відоним, і коли він опинився поряд з Верховним Господом Ший Чайтанією Магапрабу, він досягнув рівня досконалого самоусвідомлення і побачив, що Верховний Богособа Кришна і Господь Ший Махапрабу це одна і та сама Верховна Особа. 114. «Джейгао прабутаре примадія койло пураскар». Всезнаючий астролог підсумував «Хоч би хто і що ти був, я складаю тобі шанобливі поклони». Тоді, зі своєї безпричинної милості, Господь дарував йому любов до Верховного Бога, винагородивши його так заслужіння. Пояснення. Цей випадок, зустріч Господа Чайтанні з астрологом Всевідою, не згадано в читання Багваті однак це не дає нам підстави казати, що цей випадок не мав місця. Навпаки, ми повинні взяти до уваги пояснення Кришнадасика в Раджі Госамі про те, що в читанні Чаритамріті він насамперед описує все, що не описано в читанні Багаваті. 115. Одного дня Господь сів у залі храмовішну і почав вигукувати «Принесіть меду! Принесіть меду!» Нітянанда Прабу Госай – Розуміючи екстатичний настрій Шві Чайтані Магапрабу, символічно приніс глек, наповнений водою з ганги, і поставив перед господом Чайтанією. 117. Напившись води, господь Чайтаня поринув у такий екстаз, що почав танцювати. Так всі побачили розвагу притягнення річки Ямуни. Пояснення. Ямуна Карша наліла. Це господня розвага, під час якої він притягнув до себе Ямуну. Якось Ший-Баладев забажав, щоб річка Ямуна прийшла перед нього, а коли Ямуна відмовилась, він взяв свого плуга і зібрався прорити канал, щоб Ямуна була змушена до нього прийти. ший читання – це первинна форма Баладеви, і тому в екстазі Баладеви він прохав усіх принести меду. Так Усі віддані, що були в храмі, стали свідками ямуна каршани ліле. В цій лілі Баладев перебуває в гурті своїх подружок. Напившись п'янкого медв'яного напою варуні, він захотів скочити в Ямуну і поплавати в ній з дівчатами. У Шімат Баґватам 10:65, 25 і 33 сказано, що Господь Баладев попрохав Ямуну підійти ближче. І коли річка не послухалась наказу Господа, він розсердився і хотів підтягнути її до себе своїм плугом. Однак Ямуна, сильно злякавшись гніву Господа Баларами, негайно прийшла і впокорилась йому у своїй молитві, прославляючи Господа як верховного богоособу і визнаючи свою провину. Тоді Господь Баларам вибачив її. Такий стислий виклад Ямуна Каршани Ліли. Цей випадок описаний також у молитві Джаядеви Госвамі про 10 втілень. 118. Коли Господь у своєму екстазі Баладеви хитався, наче п'яний від того напою, Адвайта Ачар'я – найголовніший з Ачарій, Ачар'я Шекара, побачив його в образі Баларами. В аномалі Ачар'я побачив у руці Баларами золотий плуг, а всі віддані, охоплені екстазом, зійшлися купи і почали танцювати. Так вони танцювали без перерви 12 годин, а ввечері всі омились у Ганзі і повернулись додому. Господь наказав всім жителям Навадвіпи повторювати мантру Гаррі Кришна. І в кожнісінькому домі почали регулярно влаштовувати санкіртану. Всі відані співали разом з Махамантрою Гари Кришна цю широко відому пісню Гарайна Маха Кришна Ядавая намага Гопал Говинда Рамши Маду Судан. 123. Мриданга Каратала Санкірта на Махадвані, Горигарідвани, Віна Ання Нагисуні. Коли почався рух Санкіртани. У Навадвіпі годі було почути якісь інші звуки, крім слів «гарі-гарії», «гуркутомріданги» та «дзвоноручних тарілець». Пояснення. Світовий центр Міжнародного товариства свідомості Кришни нині розміщений у Навадвіпі Майяпурі. Розпорядники цього центру повинні стежити за тим, щоб там цілодобово тривав спів святих імен Магамантри Гарі Кришна – Разом з тим і спів «Гараєй нама Кришна ядаває Намаха, Тому що ця пісня була улюбленою піснею Ши Чайтанні Магапрабу. Однак усі такі санкіртани повинні починатися зі співу святих імен п'ятьох татв. Ми вже призвичайні оспівувати ці дві мантри. Срикришна Чайтанне Прабу, Нитянанда, Шиадрайтагададхара, Bhakta Vrinda, А також, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Харе, Харе Рама, Rama Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Тепер після цих двох мантр слід додати ще два рідки, а саме, Харайи нама Кришна, Ядава я нама, Гопал, Говиндарам, Шимаду, Судан. І насамперед це треба робити в Майапури. Співцих 6 строф слід організувати так досконало, щоб ніхто в Майяпурі не чув жодного іншого звуку, крім святих імен Господа. Завдяки цьому наш центр досягне повної духовної досконалості. 124 Суния асі сабе Чуючи голосну вібрацію мантри Гарри Кришна, місцеві мусульмани у великому гніві подали скаргу Казі. Пояснення. Пауджадару, тобто міського старосту, називали Каджі – Казі. Джамідари – заміндари, чи землевласники – мандалери, просто стягали податки за землю, а підтримувати закон та порядок і карати злочинців було обов'язком Казі. І Казі, і землевласники підкорялись Губернатору Бенгалії, яким у той час був Суба Бангал. Області надії, Іслампури та Багояни були під владою заміндара на ім'я Харігода, а потім його нащадка на ім'я Года Кришнадас. Сказано, що Чанд Казі був духовним вчителем на Вабхусейншаха. За одними джерелами його звали Маулана Сіраджудин, а за іншими Габібар Рахаман. Нащадки Чандказі донині живуть поблизу Маяпура. Люди досі приходять подивитись на гробницю Чандказі, що стоїть під деревом Чампака і відома як Самадгі Чандказі. 125. Розгніваний Чандказі ввечері прийшов до одного дому, побачивши, що там триває Кіртан, він розбив Мрідангу і заговорив. 126. Так довго ви не дотримувались регулівних засад індуської релігії, а тепер взялись до них так завзято. Чи можна дізнатись, чия сила вас до цього спонукала? Пояснення. Можна зрозуміти, що з часу вторгнення в бенгалію бактіара Кіліджі аж до часів Чандказі індуїсти, послідовники ведичних засад зазнавали великих утисків. Так само, як індуси в нинішньому Пакистані, майже ніхто не міг вільно практикувати індуїстські релігійні засади. Чанказі мав на увазі саме це становище індуїстського суспільства. Раніше індуси не дотримувалися своїх релігійних індуїстських засад відкрито і в повному об'ємі, а тут, не криючись, повторювали Гарекришна Магамантру. Отже, їхня відвага неодмінно мала спиратись на чиюсь силу. Насправді, так воно і було. Хоча члени так званого індуїстського суспільства дотримували суспільних звичаїв та приписів, вони майже забули про суворе дотримання релігійних засад. Але з появою читання Махапрабу, вони почали з його наказу справді дотримуватись релігійних засад. Цей наказ чинний донині, і його можна виконувати скрізь і всюди в усіх країнах світу. Господь читання наказав кожному стати духовним вчителем, діючи під його проводом, дотримуючись релігійних засад, щоденно повторюючи на чотках щонайменше 16 кіл Магамантри Гари Кришна і всім світом проповідуючи вчення свідомості Кришни. Якщо ми будемо діяти за наказом ще читання Магапрабу, ми безсумнівно отримаємо духовну силу і зможемо вільно проповідувати вчення руху Гари Кришна не під владні ніяким перешкодам. 127. Ніхто не має права виконувати Санкіртону на вулицях міста. Сьогодні я вибачаю це порушення і повертаюся додому. Пояснення. Такі накази, що забороняли Санкіртону на вулицях великих міст світу, отримували і члени руху Харі Кришна. Ми маємо сотні центрів по всьому світі, і найбільших утисків ми зазнали в Австралії. У більшості міст Західного світу нас багато разів заарештовувала поліція, однак ми, незважаючи на це, виконуємо наказ Шичитані Магапрабу і співаємо святі імена на вулицях всіх великих міст, як оце Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, Сідней, Мельбурн, Париж чи Гамбург. Ми маємо пам'ятати, що такі самі спроби зупинити рух Сан-Кіртани мали місце і в минулому 500 років тому. І той факт, що ці спроби тривають і нині, свідчить, що наш рух Санкіртани справді авторитетний. Адже, якби Санкіртана була незначною матеріальною річчю, демони не мали б нічого проти неї. Свого часу демони чинили спроби стати на перешкоді рухові Санкіртани, що його започаткував Шичатан Магапробу. Нині такі самі демони намагаються стати на перешкоді рухові Санкіртани, що його поширюємо по всьому світі ми – і це доводить, що наш рух Санкіртани, рух Шичетані Магапрабу, досі зберігає свою чистоту та істинність. 128. Наступного разу, коли я ще побачу, що хтось виконує таку Санкіртану, я обов'язково покараю його, не тільки конфіскувавши все його майно, а й обернувши його на мусульманина. Пояснення. За тих часів обернути індуса на мусульманина було дуже просто. Досить було мусульманину просто побризкати водою на тіло індуса, і індуса вже вважали за мусульманина. Під час виходу британців з Індії в останніх індуїстсько-мусульманських сутичках на території Бангладеш багатьох індусів силою обертали в мусульман, запихаючи їм в рот корові чи м'ясо. За часів Господа Чайтані індуїстське суспільство – Дотримувалось таких суворих правил, що індус, якого навернули до мусульманства, вже не міг очиститись і знову стати індуїстом. Так побільшилось мусульманське населення Індії. Жоден з індійських мусульман не походить споза меж Індії. Так чи інакше, стати мусульманами примусили індусів суспільні звичаї, відрізавши їм дорогу назад до індуїзму. Крім того, імператор Орангазепп, запровадив особливий податок, що його мусили платити індуси за свою належність до індуїзму. Отож, всі бідні індуси з нижчих прошарків населення, аби не платити цього податку, добровільно ставали мусульманами. Так збільшувалось мусульманське населення Індії. Чандказі погрожував людям, що наверне їх до мусульманства, просто покропивши водою їхнє тіло. 129. Сказавши це, Казі повернувся додому, а віддані, приголомшені забороною співу Гари Кришна, повідомили про свою біду Ши Четанні Магапрабу. 130. Господь Четання наказав, «Ідіть і виконуйте санкіртану. Сьогодні я вб'ю всіх мусульман». Пояснення. Ганді відомий як основоположник руху масової ненасильницької непокори в Індії. Однак, ще за 500 років до нього Шича Таня Магапрабу започаткував свій рух масової ненасильницької непокоренаказовій Чандказі. Щоб подолати опір тих, хто намагається перешкодити тому чи іншому рухові, потрібне насильство, тому що демонічну поведінку можна вбити інтелектом та логікою. Коли виникають якісь перешкоди, рух Гарри ідучи стопами господа Чайтані Магапрабу, повинен вбивати противників інтелектом та логікою і так класти край їхній демонічній поведінці. Якби ми щоразу вдавались до насильства, вести справи було б украй важко. Отож, ми повинні йти стопами господа Чайтані Магапрабу, який не підкорився наказовій чант Казі, але подолав його своїм інтелектом та аргументами». 131. Повернувшись додому, всі жителі міста почали виконувати санкіртону. Однак через наказ Казі вони не мали спокою і були постійно сповнені тривоги. Зрозумівши стривоженість людей, Господь скликав їх усіх і промовив до них. Увечері я влаштую Санкїртону в кожному місті. Тому всі ви сьогодні ввечері повинні прикрасити місто. Пояснення. Тоді Навардів складався з дев'яти маленьких міст, отож слова Нагаре-Нагаре в житті не даремно. Шейчатані хотів провести Кіртон у кожному з цих сусідніх містечок. Він наказав, щоб усе місто для цього святково прикрасили. 134 Увечері запаліть у кожному домі смолоскипи. Я всіх захищу. Побачимо, який казі прийде зупинити наш Кіртон. 135, увечері господь Гора Сундора вийшов на вулицю і згуртував три громади для Кіртону. Пояснення для влаштування процесії з Кіртоном існує певна схема. За часів Шичатані Магапрабу один гурт для Кіртану складався з 21 людини. Четверо грали на мрідангах, один вів спів, а решта 16 грали на караталах, підспівуючи услід за ведучим. Якщо до руху Санкіртани приєднуватиметься багато людей, вони можуть діяти за прикладом шичатані Магапрабу і створювати по кілька гуртів згідно з часом і кількістю людей. 136 у першій групі танцював Такур Гаридас, а в середній із захватом танцював Адвайта Ачаря. Сам господь Голорасундара танцював в останньому гурті і в такт із танцем господа Чайтанні рухався Ші Нітянандапрабу. Ші Лавриндавандас Такур з милості господа докладно змалював це у своїй Чатанні Мангалі, нині Чатанні Багвата. Співаючи таким чином Кіртан і обходячи всі куточки міста, вони зрештою прийшли під браму Казі. 140. Натовп гнівно гумунів та галасував, і під захистом господа Чайтанії люди просто шаленіли від почуття свободи і безкарності. Поясненням своїм наказом Казі заборонив влаштовувати Кіртон, тобто громадою співати святе ім'я Господа. Але коли про це повідомили Господу читаням Агапробу, він наказав виявити масову непокору наказові Казі. Господь читаня та всі його відані, природно відчуваючи піднесення і навіть збудження, зрозуміло створювали своїми голосними вигуками великий галас. 141 Каджі гаоре, тарджана, гарджана, суніна, хоя, Гучний спів мантри Гарі Кришна, звісно, нагнав наказі великого страху, і він сховався у своїх покоях. Чуючи протести і сердитий гомін людського натовпу, Казі не визирав із дому. Пояснення. Наказ Казі не виконувати сан мав силу тільки доти, доки не почався рух громадської непокори. Під проводом Верховного Господа Шичатані Магапрабу на вулицю виходило дедалі більше людей, виявляючи непокору наказові казі і співаючи святі імена. На вулицях збирались тисячі людей, об'єднуючись для співу Магамантри Гари Кришна і голосно протестуючи. Отож, казі дуже налякався, як і можна було сподіватись за таких обставин. Нині також люди всього світу можуть об'єднуватись у рух свідомості Кришни і протестувати проти сучасних деградованих урядів, що стоять на чолі безбожних суспільств, зведених на основі всіх різновидів гріховної діяльності. У Шимадбагва там сказано, що за епохи Калі урядові посади захоплюють злодії, негідники та люди четвертого сорту, які не мають ні освіти, ні виховання і тільки визискують підданих. Ця ознака Каліюги вже проявилась. Люди не можуть бути спокійними за своє життя і майно. Але так звані уряди розкушують далі і урядовці отримують ситу платню. Дарма, що не можуть зробити для суспільства нічого доброго. Єдиний спосіб виправити дане становище – це нарощувати рух Санкіртани під прапором свідомості Кришни і протестувати проти гріховної діяльності всіх урядів світу. Рух свідомості Крішни – це не якийсь наївний, заснований на самих почуттях, релігійний рух. Це рух, призначений реформувати людське суспільство і усунути в ньому всі відхилення. Якщо люди серйозно візьмуться до нього і систематично виконуватимуть свої обов'язки, згідно з наказами, що читання Магапрабу, світ побачить мир та процвітання замість життя в розгубленості та безнадії під владою ні на що не придатних урядів. В людському суспільстві завжди є негідники і злодії. І коли немічний уряд не справляється зі своїми обов'язками, ці негідники і злодії відразу піднімають голову і беруться до своєї роботи. Так усе суспільство перетворюється на пекло, в якому немає життя порядній людині. Світ нагально потребує доброго уряду, уряду людей зі свідомістю Крішни. Якщо люди не набудуть свідомості Крішни, вони не зможуть бути добрими людьми. Рух свідомості Кришни, що його започаткувавши читання Магапрабу, оспівуючи Магамантру Гари Кришна, ще зберігає всю свою могутність. Тому людям слід серйозно, науково його пізнати і поширювати по всьому світі. Рух Санкіртани, що його започаткувавший читання Магапрабу, описано в читання Багаваті Мад'яканді, 23 главі, починаючи з вірша 241, в якому сказано «Любий Господи, нехай мій розум зосередиться на твоїх лотосових стопах. Підспівуючи Господові Чайтані, всі відані повторювали за ним те, що він співав. Так Господь йшов вулицями, ведучи весь гурт понад Гангою. Дійшовши до своєї Гати, тобто місця омовіння, Господь затанцював з подвоєним завзяттям. Далі він пішов до Гати Мадгая. Так Господь, чи читання Магапрабу, Верховний Господь, що його називали Вішвамбара, танцював уздовж усього берега Ганги. Далі він пішов до Бараконагати, тоді до Гати, і, перейшовши через Ганганагару, дійшов до Симулії, околиці міста. Всі ці місця лежать довкола Шріймаєпури. Дійшовши до Симулії, Господь пішов до дому Чандаказі і нарешті опинився перед його дверима. 142. Природно, що люди були дуже збуджені, і дехто почав помщатися Казі, псуючи його будинок та квітник, що Ванда Стакур докладно змалював ці події. Зрештою, прийшовши додому Казі, шичатані Тані Магапребу, сів біля дверей і послав кількох шанованих осіб покликати Казі. 144. Дура ГОЙТЕ АЙЛА КАЗІ МАТТА НУАІЯ КАЗІ РЕБА САЙЛА ПРАБУ НА КОРІЯ Коли Казі прийшов з похиленою головою, Господь вшанував його, як належить, і попрохав сісти. Пояснення. Дехто з людей, яких ще читання Магапрабу, підняв на демонстрацію громадської непокори, не могли опанувати свій розум, і тому були збуджені. Однак Господь, був цілком вмиротворений, тверезий і незворушний. Тому, коли Казі вийшов на зустріч із Господом, Господь з поваги до його високої урядової посади належно вшанував його і попрохав сісти. Отак От Господь вчить нас своїм власним прикладом. Розвиваючи рух Санкіртани, рух свідомості Кришни, нас, ймовірно, спіткають важкі дні, але ми повинні завжди йти стопами Шичатані Магапрабу – і робити все потрібне відповідно до часу та обставин. 145. Господь приязно сказав, «Пане, я прийшов до твого дому як гість, але, побачивши мене, ти сховався у своїх покоях. Що це за манери?» 146. Казі відповів, ти прийшов до мого дому дуже розгніваний, і щоб заспокоїти тебе, я не вийшов до тебе відразу, а на якийсь час сховався. Тепер, коли ти заспокоївся, я прийшов до тебе. Приймати такого гостя, як твоя честь, для мене велике щастя. За нашими сусідськими стосунками Ніламбарча Чакраварті Такур був моїм дядьком. Такі стосунки міцніші за кревну спорідненість. Пояснення. Раніше в Індії, навіть по глухих селах, індуїстські та мусульманські громади співіснували напрочуд мирно, зав'язуючи між собою дружні стосунки. Молодь називала сільських старішин Чача -ча» або кака, -ка» дядько, а ровесники називали одне одного дада брат. Стосунки між людьми були дуже дружні, індуські родини навіть запрошували до себе мусульман, а мусульманських індусів. І індуси, і мусульмани на різні святкові події ходили на такі запрошення одне до одного в гості. Ще навіть 50 чи 60 років тому стосунки між індусами і мусульманами були дуже дружні, і між ними не виникало ніякого терття. В давній історії Індії ми не бачимо ніяких індусько-мусульманських сутичок, навіть за часів мусульманського правління. Конфлікт між індусами і мусульманами – створили безчесні політики, передусім чужоземні правителі. Поступово ситуація погіршилась так, що Індію розділено на Індостан і Пакистан. На щастя, за допомогою засобів руху Гарі Кришна, ще можна об'єднати не тільки індусів і мусульман, а й взагалі всі громади та нації на міцній основі любові до Верховного Бога. 149 Ніламбара Чакраварті – це твій дід з боку матері. Тож за цими стосунками ти – мій племінник. Коли племінник розгніваний, дядько терпить його, а коли дядько провиниться, племінник не сприймає того надто серйозно. 151. Так Казі та Господь розмовляли між собою різними натяками, але внутрішній смисл розмови стороннім був незрозумілий. Господь сказав, Шановний дядьку, я просто прийшов до тебе задати кілька питань. Добре, відповів Казі. Прошу дуже, скажи мені, що ти маєш на думці? Господь сказав. Ти п'єш коров'яче молоко, отже корова твоя мати. А бик своєю працею забезпечує тебе збіждям, отож він твій батько. 154 Бик і корова. Твої батько і мати, то як же ти можеш вбивати їх і їсти? Що це за така релігійна заповідь? Що тобі дає зухвалість так грішити? Пояснення. Всім очевидно, що ми п'ємо коров'яче молоко і користуємось допомогою биків у сільському господарстві. Наш рідний батько так само годує нас зерном, а мати – молоком, підтримуючи наше життя. Отож, корову і бека вважають за наших батька і матір. Ведична культура визнає сім матерів, і одна з них – корова. Тому читання Гапрабу запитав мусульманського Казі, за якими релігійними заповідями ти вбиваєш батька і матір, щоб потім їх з'їсти? В жодному цивілізованому людському суспільстві ніхто не насмілиться вбити своїх батька і матір, щоб їх з'їсти. Тому читання Гапрабу – звинуватив мусульманську релігію у «батько і матері вбивстві». У християнській релігії також головна заповідь каже «не вбивай». Проте християни порушують це правило. Вони добре опанували мистецтво вбивати і відкривають бойні. У нашому Русі свідомості Кришни перша умова для всіх, хто бажає приєднатися, забороняє вживати в їжу будь-яке м'ясо. Відмовитись треба від будь-якого м'яса, і від коров'ячого і від козячого. Однак особливо ми наголошуємо на тому, що не можна їсти м'ясо корови, бо згідно з шастрами корова наша матір. Отож, Шича Таня Магапрабу звинуватив мусульман у вбивстві корів. 155. Казі відповів. Як у тебе є твої писання, веде і порани, так у нас є наше писання, святий Коран. Пояснення. Чантказі погодився говорити з Чайтанію Магапрабу на основі писань. Згідно з ведичними приписами, якщо людина може підперти своє твердження цитатами звед, її твердження слід вважати досконало доведеним. Так само мусульмани вважають авторитетним твердження, яке спирається на цитати з Корану. Коли Господь Ший Чайтані Магапрабу поставив питання про те, чому мусульмани вбивають курів і беків, Чанказі став пояснювати це питання з канонічного погляду своїх писань. 156. За Кораном існує два шляхи розвитку. Через нарощення схильності насолоджуватись і через зменшення цієї схильності. На шляху зменшення прив'язаностей неврітті марга вбивати тварин заборонено. 157. На шляху матеріальної діяльності існує припис убивати корів. Якщо вбити корову за вказівкою писання гріха в тому немає. Пояснення. Слово «шастра» походить від дієслівного кореня дгату «шас». «Шас дгату» передає поняття «керування» чи «панування». Дії уряду, що править, застосовуючи силу чи зброю, називають «шастра». Отже, коли кимось керують за допомогою зброї чи приписів, цю дію позначають словом з основою «шас дгату». Якщо порівнювати керування за допомогою зброї шастра і керування за допомогою приписів писань, шастра, то перевагу має шастра. Наші бидишні писання це не якісь звичайні книги законів і людської мудрості, це слова справді звільнених осіб, не зв'язаних недосконалими чуттями. Шастра завжди повинна бути істинна. Вона не може бути іноді істинна, а іноді не істинна. У ведичних писаннях корову названо матір'ю, тому вона матір завжди. Це не так, що за ведичних часів, як кажуть деякі негідники, вона була матір'ю, а за нашої епохи – ні. Якщо шастра має авторитет, то корова завжди матір. Вона була матір'ю за видичної епохи і є наша матір за цієї епохи. Якщо людина діє за вказівками шастр, вона звільняється від наслідків гріховної діяльності. Наприклад, Зумовлена душа природно має схильність їсти м'ясо, пити вино і насолоджуватись сексом. Шлях такої насолоди називають праврітті марга. Шастра каже, праврітті реша бутанам, неврітті істомага пала. Не слід піддаватись нездоровим нахилам зумовленого життя. Треба керуватись засадами шастри. Дитина має схильність бавитись цілий день, однак шастри велять, щоб батьки подбали про її освіту. Шастри існують для того, щоб скеровувати діяльність людського суспільства в правильне русло. Але люди не звертаються за вказівками до шастр, вільних від хиб і недосконалості, і тому їх вводять в оману так звані освічені вчителі та вожді, сповнені вад зумовленого життя. 158. Як і родований вчений, Казі кинув Четані Махапрабу виклик. У твоїх ведичних писаннях є вказівки щодо вбивства корови. З цією настановою великі мудреці приносили жертви, вбиваючи корів. Спростовуючи твердження казі, Господь одразу відповів. У ведах чітко вказано, що корів вбивати не можна. Тому кожен індус, хоч би хто він був, уникає вбивати корів. Пояснення. Ведишні писання роблять певну поступку м'ясоїдам. Сказано, що якщо людина хоче їсти м'ясо, вона повинна вбити козла перед богиною Калі і лише тоді з'їсти його м'ясо. М'ясоїдам не дозволено купувати м'ясо на базарі чи збойні. Веди не дозволяють тримати постійні різниці на догоду смаковим рецепторам м'ясоїдів. Що ж до корів, їх вбивати заборонено взагалі. Корову вважають за матір, тому як веди можуть дозволити її вбивати? чи читання Магаврабу, вказав на помилковість слів казі. У Багавадгіті 18.44 чітко сказано, що про корів треба піклуватись. Обов'язок вайший – виробляти сільськогосподарські продукти, торгувати і піклуватись про корів. Тому твердити, що приписи ведичних писань дозволяють вбивати корів – це помилка. 160 у ведах і поранах є настанови, які проголошують, що той, хто може оживити живу істоту, може вбити її задля експерименту. Тому великі мудреці іноді вбивали старих корів і ведичними гімнами знову повертали до життя в досконалих тілах. Насправді вбивство і омолодження таких старих і немічних корів – це не вбивство, а велика добродійність. Раніше були могутні брамани, які могли робити такі експерименти з ведичними гімнами. Але тепер через вплив каліюги брамани вже не мають тої могутності, тому вбивати корів і биків задля омолодження тепер заборонено. 164. Ашомедам гавалам палапайтрикам В эпоху калі заборонено п'ять речей: приносити в жертву коня, приносити в жертву корову, приймати сан'ясо, підносити предкам м'ясо і зачинати дітей в лоні братової дружини. Цю цитату взяту з Брама Вайварта Пурани. Кришна Джанмаканда, 185-180. 165. Ви, мусульмани, не здатні повернути вбитих тварин до життя, і тому на вас падає відповідальність за їхнє вбивство. Тому ви йдете до пекла, і порятунку для вас немає. Убивці корів, приречені, гнити в пекельних умовах стільки тисяч років, скільки волосин на тілі корови. У ваших писаннях багато помилок та омани. Їхні укладачі, не знавши сутності знання, давали накази, які суперечать логіці та здоровому глузду. 168. Почувши ці пояснення Шижатані Магапрабу, Казі втратив дар мови і не міг навести жодного доказу проти. Тоді, зваживши все як слід, він визнав свою поразку і сказав Пояснення У своїй практичній проповідницькій діяльності ми зустрічаємо численних християн, які заводять мову про слова Біблії. Коли ми запитуємо, обмежений Бог чи безмежний, християнські священники кажуть, що Бог безмежний але коли ми запитуємо, чому безмежний Бог може мати тільки одного сина, а не безліч, вони не здатні відповісти. Крім того, з наукового погляду, відповіді Старого Заповіту, Нового Заповіту і Корану щодо багатьох питань із часом були змінені. Однак шастра не може змінюватись на примху якоїсь людини. Всі шастри повинні бути вільні від чотирьох вад. Предтаманних людській природі. Твердження Шастр повинні бути істиною на всі часи. 169. Туміджа Кохіле, пандітсей Сатягой, Адуніка Амар Шастра, немаю пандіто, все те, що ти сказав, правда. Наші писання були розроблені тільки недавно, і тому їм безперечно бракує логіки і філософської послідовності. Пояснення. Шастри яванів, тобто м'ясоїдів, це не вічні писання. Їх написали недавно, і іноді вони суперечать самі собі. Явани мають три писання – Старий заповіт, Новий заповіт і Коран. Їхнє написання має свою історію. Вони не вічні, на відміну від ведичної науки. Тому, хоча вони наводять певні докази та міркування – вони не дуже логічні і не трансцендентні. Отож, сучасні люди, що досягнули високого рівня розвитку в науці та філософії, відвертаються від цих писань, як від неспроможних. Іноді християнські священики, приходячи до нас, запитують, «Чому наші послідовники нехтують наші писання і визнають ваші?» Але коли ми їх запитуємо, «У вашій Біблії сказано «не вбивай», чому ж ви щодня вбиваєте стільки тварин?» Вони не можуть відповісти. Дехто з них відповідає безпідставним твердженням про те, що тварини не мають душі. Однак тоді ми запитуємо їх. З чого ви робите висновок, що тварини не мають душі? Тварини за своєю природою схожі на дітей? Невже це означає, що людські діти також не мають душі? У витечних писаннях сказано, що в тілі перебуває власник тіла – душа. У Багавадгіті 2.13 є такі слова як у цьому тілі душа переходить з дитячого тіла в юнацьке, а тоді в старече, так і під час смерті вона переходить в інше тіло. Такі зміни не турбують того, хто пізнав свою духовну природу. Тіло змінюється, прибираючи різного вигляду, тому що в тілі перебуває душа. Душа є в тілі кожної живої істоти – і звіра, і дерева, і птаха, і людини. Ця душа переселяється з одного тіла до іншого. Коли писання яванів, а саме Старий Заповіт, Новий Заповіт і Коран не можуть задовольнити цікавість допитливих послідовників, люди глибоких наукових та філософських знань природно втрачають віру в такі писання. У бесіді з Ішичатанією Магапребу Казі це визнав. Казі був дуже розумною людиною. Він повністю усвідомлював своє становище, як то видно з вірша далі. Я знаю, що в наших писаннях повно вигадок і хибних ідей, проте я мусульманин, і тому тримаюсь їх з огляду на приналежність до цієї громади, хоча вони недостатньо обґрунтовані. 171. Міркування та докази в писаннях м'ясоїдів не дуже логічні. Зробив висновок Казі. Почувши це, що читання Магапрабу усміхнувся і запитував його далі. 172 Любий дядьку, я хотів би запитати в тебе ще одну річ. Будь ласка, скажи мені правду і не пробуй обхитрувати мене. У твоєму місті постійно триває спільне оспівування святого імені. Завжди голосно лунає музика, співи й танці. Як мусульманський староста ти маєш право перешкоджати відправляти індуїстські церемонії. Але тепер ти їх не забороняєш. Я не можу зрозуміти, чому це так. Казі сказав, усі називають тебе Горагарі. Дозволь мені також звертатись до тебе на це ім'я. Послухай, будь ласка, Горагарі. Якщо ти підеш зі мною кудись, де немає людей, я поясню тобі причину. Господь відповів усі ці люди, мої довірені супутники, можеш говорити відверто, тобі нема чого їх боятись. 178. Казі сказав. Коли я пішов додому індуса, розбив барабан і заборонив громадою співати святе ім'я, того самого вечора уві сні я побачив жахливого лева, що мав людське тіло та левове обличчя, і голосно ревів. Коли я спав, Лев Плигнув мені на груди, і він люто реготав і скреготав зубами. Поставивши свої позорі мені на груди, лев сказав громовим голосом, «Я зараз роздеру тобі груди за те, що ти розбив барабан, Мрідангу. Ти заборонив громаді оспівувати мою славу, тому я повинен тебе знищити». Страшенно наляканий, я заплющив очі і тремтів. Побачивши, як я перелякався, лев сказав, я повергнув тебе, просто щоб тебе провчити. Але треба над тобою змилуватись. Сьогодні ти ще не наробив багато клопоту. Тому я вибачив тебе і не відібрав у тебе життя. Але якщо ти ще раз так зробиш, я того не стерплю. Тоді я вб'ю тебе, всю твою родину і всіх м'ясоїдів. Сказавши це, Лев пішов, але я був дуже наляканий. Поглянь на ці знаки від його кіхтів на моєму серці. Розповівши про це, Казі показав свої груди. Коли люди почули його оповідь і побачили ці знаки, всі повірили в дивовижну подію. Казі вів далі. Про цей випадок я не казав нікому. Однак того самого дня до мене прийшов один з моїх підлеглих. Прийшовши до мене, він сказав. Коли я пішов зупинити спільний спів, мені в лице несподівано бурхнуло полум'я. В мене згоріла борода, і на щоках залишились опіки. І з таким самим звітом повертався кожен з моїх підлеглих. Побачивши це, я дуже перелякався. Я попрохав їх не зупиняти спільного співання і просто сидіти вдома. Тоді, почувши, що в місті безборонно розгортатиметься спільний спів святих імен, до мене прийшли з проханням всі м'ясоїди. «Релігія індусів набрала незрівнянно більшої сили. Постійно лунають звуки «гарі-гарі». Крім них, ми не чуємо нічого. Один м'ясоїд сказав, індуси повторюють Кришна-Кришна, сміються, плачуть, танцюють, співають і падають на землю, вимащуючись пилюкою. 195. Вигукуючи, гарі-гарі, індуси здіймають великий гамір. Якщо цар Патасах почує про це, він неодмінно тебе покарає. Пояснення. Титул Патасах стосується до царя. Наваб Хусейн-Шах, повне ім'я якого було Аллаудін Сайяд Хусейн-Са, за тих часів, 1498-1521 роки, був самодержавним царем Бенгалії. Раніше він був слугою жорстокого Наваба династії Габсі, якого звали Муджапар Кан, але якимось чином йому вдалося вбити свого пана і стати царем самому. Заволодівши троном Бенгалії, що на Бенгалії зветься Маснада, він титулував себе Сайят Хусен Алаудін Серіп Мукка. Є книга Ріяджа Уссалатіна, автор якої Голам Хусен стверджує, що Наваб Хусейн Шах належав до родини Мукка Серіп. Щоб зберегти славу своєї родини, він узяв собі ім'я Серіп Мукка. Проте, зазвичай, його знають за іменем Наваб Хусейн-Шах. Після його смерті царем Бенгалії між 1521 і 1533 роками став його старший син Насарац. Цей цар також був дуже жорстокий. Він вчинив багато звірств над Вайшнавами. Внаслідок його гріховних дій один з його слуг, який належав до громади Кходжа, убив його під час молитви в мечеті. 196. Тоді я запитав цих яванів, «Я знаю, що ці індуси від природи повторюють гарі-гарі. Індуси повторюють ім'я гарі, тому що це ім'я їхнього бога. Однак ви, мусульмани і м'ясоїди, чому ви повторюєте ім'я індуського бога?» М'ясоїд відповів, «Іноді я жартую з індусами. Декого з них звуть Кришнадас, декого Рамдас, когось із них звуть Гарідас. Вони завжди повторюють гарі-гарі». Отже, я подумав, що вони збираються вкрасти майно з дому. Пояснення. Гарі-гарі означає також краду-краду. Двісті. -краду». Відтоді мій язик також постійно промовляє гарі-гарі. Я не маю бажання казати це, але мій язик мимоволі це промовляє. Я не знаю, що робити. Пояснення. Іноді демони-безбожники, не розуміючи могутності святого імені, глузують з вайшнавів, коли ті повторюють магамантру Гарикришну. Таке глузування також дає їм користь. У Шримад-Бхагаватам, шостій пісні, другій главі, більшій 14, сказано, що повторення Магамантри Гаре Кришна навіть з насмішкою у звичайній розмові, як позначення чогось стороннього або зневажливо, називається намабас і відбувається майже на трансцендентному рівні. Рівень намабас ліпший за намапараду. Намабас пробуджує глибинну пам'ять про Господа Вішну. Коли людина пам'ятає Господа Вішну, вона звільняється від потягу до матеріальної насолоди. Так вона поступово приходить до трансцендентного служіння Господові і стає гідна повторювати святе ім'я Господа на трансцендентному рівні. 201. Інший м'ясоїд сказав, «Пане, послухай, будь ласка, мене». І того дня, як я так жартував з індусами, мій язик повторює гімн Гарі Кришна і ніяк не може це покинути. Навіть не знаю, які містичні гімни і трав'яні настої вміють використовувати ці індуси. 203. Вислухавши це все, я послав усіх млеч додому. Тоді до мене прийшло яких 5 чи сім невіруючих індусів Пояснення. Слово Пашанді. Стосується до невірних, занурених у корисливу діяльність, а також до ідолопоклонників, шанувальників багатьох півбогів. Пашанді не вірять в одного бога, верховну особу господавішну. Вони гадають, що всі півбоги мають таку саму силу, як і він. У Тантрашастрі наведено таке означення Пашанді. Ястуна райанамдей вам брама родраді дайватай. Саматвинайва вікшета Сапашанди Баведрувам. Пашанді це той, хто вважає великих півбогів як от Браму Чешіву за рівних Верховному Богові особі на райні. Харібах 1.17. Верховний Бог є Асамаурдва. Тобто сказати інакше, ніхто не може зрівнятися з ним чи перевершити його. Однак пашанді в це не вірять. Вони поклоняються якому-небудь півбогові, гадаючи, що за Верховного Господа можна вважати, кого заманеться. Пашанді виступали проти руху Гари Кришна, який провадив Господь Шичатаннім Гапрабу. А нині ми з власного досвіду бачимо, що їм не до вподоби і наші смирені спроби поширювати свідомість Кришни по всьому світі. Вони не радіють, а навпаки кажуть, що ми псуємо індуїстську релігію, коли спонукаємо людей у всьому світі визнавати Господа Крішну за Верховного Бога як того навчає Багавадгі як вона є. Пашанді засуджують цей рух, і іноді вони звинувачують вайшнавів з інших країн у неістинності. Навіть так звані вайшнави, лже послідовники вайшнавського вчення не погоджуються з тим, що ми навертаємо до вайшнавізму людей у країнах Заходу. Такі пашанді існували навіть за часів Господа Шичатані Махапрабу, і вони існують далі. Однак, попри всі зусилля таких пашанді, переможе пророцтво Господа Шичатані Магапрабу. Притивіте Атчаята Нагарааді Грам Сарватра Праджарагойбе Моранам. У кожному місті і в кожному селі лунатиме моє ім'я. Припинити поширення руху свідомості Крішни – не до снаги нікому, бо цей рух являє собою благословення Верховного Бога Особи Господа Чайтані Махапрабу. 204 Індуси, прийшовши до мене, скаржились. Німай пандіт порушив релігійні засади індуїзму. Він запровадив сан за яку ми ніколи не чули з жодного писання. Коли ми не спимо цілу ніч релігійними обрядами, поклоняючись Мангала Чанді і Вішагарі, тоді гра на музичних інструментах, танець і співи, безперечно, цілком до речі. Раніше Німай Пандіт був дуже гарний хлопчик, але відколи він повернувся з Гаї, його наче підмінили. Тепер він горлає всілякі пісні, плескає в долоні, грає на барабанах та ручних тарільцях і здіймає такий галас, що нам закладає вухо. Ми не знаємо, чим він так об'їдається, що аж Боже воліє і танцює, співає, іноді сміється, плаче, падає на землю, зривається на ноги і качається по землі. Постійно влаштовуючи співсвятих імен громадою, він майже звів з розуму всіх людей. Вночі ми не можемо очей столити, тому що він нас постійно будить. Він тепер залишив своє ім'я Німай і представляє себе як гарі. Він занапастив релігійні засади індусів і запровадив безбожництво невірних. Тепер Магамантру Гарі Кришна безперестанку співають нижчі класи. За цю гріховну діяльність все місто навадипа збезлюдніє. 212. Згідно з індуськими писаннями, Боже ім'я це наймогутніший гімн. Якщо всі чутимуть оспівування цього імені, сила гімну буде втрачена. Пояснення в переліку образ, який чинять при повторенні святого імені Господа, сказано Прирівнювати повторення святого імені Господа до якихось сприятливих релігійних обрядів становить образу. З матеріалістичного погляду виконання релігійних обрядів створює атмосферу, яка сприяє матеріальному добробуту всього світу. Через це матеріалісти фабрикують релігійні засади, щоб жити зручно і без перешкод виконувати свою матеріальну діяльність. Вони не вірять в існування Бога і тому вигадали теорію, яка твердить, що Бог безособистісний і що можна вигадати собі будь-який образ і поклонятися йому як Богові. Отож, численні форми півбогів вони вшановують як форми чи прояви Господа. Їх називають «багвішвараваді» тобто поклонниками багатьох тисяч богів. Вони вважають, що повторювати імена півбогів дуже сприятливо. Деякі людці, що зажили собі слави самі ще й пишуть цілі книжки, запевняючи, що можна повторювати будь-яке ім'я Дурга, Калі, Шіва, Кришна, Рама і так далі, для того, щоб це створило в суспільстві сприятливу атмосферу. Насправді, таких людей називають пашанді, безбожниками чи безвірними демонами. Такі пашанді не знають справжньої ціни повторення святого імені Господа Кришни. Безглуздо пишаючись своїм браманічним матеріальним походженням і, відповідно, вищим становищем у суспільстві, вони вважають інші класи, а саме кшатрі Вайшій та Шудр, нижчими за себе. Вони гадають, що ніхто, крім браманів, не має права повторювати святе ім'я Кришни. Бо, мовляв, якщо святе ім'я повторюватимуть інші, його могутність зменшиться. Ці люди не розуміють могутності святого імені Господа Кришне. Бріган нарадія, порана радить. За епохи Калі для духовного розвитку немає іншого способу, немає іншого способу, немає іншого способу, крім повторення святого імені, крім повторення святого імені, крім повторення святого імені, повторення святого імені Господа. Пашанді не визнають, що могутність Святого імені Господа така велика, що просте повторення Його може дарувати звільнення. Але так твердить Шімадбагватам 12.351 Кіртанат Ейва Кришнася Мукта Санга Парам Враджет. Будь-яка людина з будь-якої частини світу, вдавшись до практики оспівування Святого імені Кришни, може звільнитись і після смерті повернутися додому до Бога. Негідники пашанді думають, що святе ім'я втрачає силу, якщо його повторить хтось поза кола браманів. На їхню думку, святе ім'я не тільки не звільняє пропаші душі, а навпаки губить тоді свою могутність. Вірячи в існування багатьох богів і вважаючи оспівування святого імені Кришни неліпшим за інші гімни, ці пашанді не вірять у слова шастри – «Гарернама, гарернама, гарернама, айва кивала». Але Ши Четані Магабрабу підтверджує у своїй Шикшаштаці «Кіртанія сада гріх». Слід постійно, цілодобово повторювати святе ім'я Господа. Проти Пашанді, дуже горді своїм високим народженням в браманічних родинах, опустились так низько, що гадають будь замість звільняти всі пропащі душі, святе ім'я втрачає свою могутність, коли його постійно оспівують нижчих класів. У вірші 211 окремої уваги заслуговують слова «Кришнер Кіртан Кореніча Барабара, які вказують на те, що приєднатися до руху Санкіртани можуть всі. Те саме сказано Ушимад Багватам 2.4.18. Це перелік найменувань чандалів. Пашанді кажуть, що Якщо таким людям з нижчих класів дозволити повторювати світі імена, то сила цих людей зросте. Пашанді не до вподоби думка про те, що інші також повинні розвивати духовні якості, адже духовний ріст інших каст збив би з них пиху з приводу народження у піднесених родинах браманічної касти, наділеної монополією на духовну діяльність. Однак, попри всі протести так званих індуїстів, і, членів браманічної касти, ми ширимо рух свідомості Кришни всім світом відповідно до вказів шастр і наказуючи читання Магапрабу. Отож, ми певні, що ми звільняємо численні пропащі душі, роблячи їх гідними повернутись додому до Бога. 213. «Пане, ти правитель цього міста. Всі, як індуси, так і мусульмани, перебувають під твоїм захистом. Тому, будь ласка, виклич німай пандіта і вижене його з міста». Пояснення. Слово «такур» має два значення. Перше – це Бог чи побожна людина, а друге – кшатрія. Брамани Пашанді назвали Казі як правителя міста Такуром. До членів різних каст звертаються за окремими титулами. Звертаючись до браманів, їх називають Магарадж, до Кшатріїв Такур, до Вайші, Шет чи Магаджан, а до Шудр Чаудрі. Такого етикету понині дотримуються у Північній Індії. Там Кшатрів називають Такур Саб. Пашанді дійшли до того, що попрохали бургумістра, Казі вигнати шитанню Магапрабу з міста за те, що він запровадив Харінама Санкіртону. На щастя, наш рух Харі Кришна здобув велику популярність у всьому світі, насамперед у цивілізованих країнах Європи та Америки. Зазвичай на нас не скаржаться і не домагаються нашої високи. Хоча таку спробу зробили в Мельбурні, в Австралії, вона була невдалою. Отож, тепер ми розгортаємо рух Харі Кришна у великих містах світу, як це Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо, Сідней, Мельбурн чи Окленд, із милості Господа Чайтані Махапрабу, все йде добре. Люди радо приймають практику оспівування мантри Гарри Кришна. І результати якнайліпші. 214. Вислухавши їхні скарги, я люб'язно їм сказав, будь ласка, повертайтесь додому, я неодмінно забороню німай пандіту далі розгортати його рух Гарри Кришна. Я знаю, що Верховний Бог індусів це Нарайна, і я гадаю, що ти і є цей Нарайна. Таке відчуття опановує мій розум. Почувши приязну мову Казі ще читання Магапробу, доторкнувся до нього і, усміхаючись, сказав: 217. Тома раму ке Кришнанам, Е папа каягело хойла парама вітра Звуки святого імені Кришне, що лунали з твоїх вуст, зробили чудо. Вони знищили наслідки всіх твоїх гріховних дій. Тепер ти найвищою мірою чистий. Пояснення. Ці слова, що зійшли з вуст самого Господа Четані Магапрабу, засвідчують могутність руху Санкіртани і вказують, що люди можуть очиститись, просто повторюючи святе ім'я Господа Кришне. Казі був мусульманин Млечча, тобто Мясоїд, однак промовивши кілька разів святе ім'я Господа Кришни, він само собою звільнився від наслідків свого гріховного життя і повністю очистився від матеріальної скверни. Ми не знаємо, чому нинішні пашанді протестують проти нашої діяльності і звинувачують нас у тому, що ми руйнуємо індуїстську релігію, поширюючи свідомість Кришне по всьому світі і закликаючи всі класи людей піднятись до найвищого рівня вайшнавізму. Однак ці негідники так несамовито суперечать нам, що деякі з них не пускають європейських та американських вайшнавів до храмів вішно. Вважаючи релігію засобом поліпшити матеріальний добробут, ці так звані індуси, по суті, виродились і поклоняються численним формам півбогів у дальшому вірші, ще читання Магапрабу, підтверджує, що Казі повністю очистився. 218. Гари Кришна Нараян, Лойлеті нам, ту мі, Ти повторив три святих імені Господа. Гарі, Кришна і Нараяна. Тому, без сумніву, ти найщасливіша і найправедніша людина. Пояснення. Тут Верховний Господь, ще читання Магапрабу, підтверджує, що кожному, хто без образ повторює святі імена Гарі, Крішна і Нараяна, надзвичайно пощастило, і він одразу піднімається на рівень найправеднішої особистості – індієць він чи не індієць, індуїст чи не індуїст. Тому нам байдуже до заяв Пашанді, які протестують проти того, що наш рух робить вайшнавів із жителів інших міст та країн. Ми повинні йти стопами Господа Чайтані Магапрабу, виконуючи свою місію миролюбно чи, коли треба, копаючи таких опонентів в голову. 219. Коли Казі почув це, з його очей покотилися сльози. Він відразу доторкнувся до лотосових стіп Господа і поштиво промовив. «Тільки з твоєї милості мої лихі наміри розвіялись. Будь ласка, благослови мене, щоб моя відданість була завжди зосереджена на тобі». Господь сказав я хотів би попрохати в тебе один дарунок. Пообіцяй, що рухові санкіртани не перешкоджатимуть, принаймні, в районі Надії. Казі сказав, усім нащадкам, які тільки народяться в моєму роді, я віддаю цей суворий наказ. Ніхто не повинен перешкоджати рухові санкіртани. Талак. Заповіт. Пояснення. Після цього вагомого наказу Казі навіть нинішні нащадки його родини ні за яких обставин не перешкоджають рухові санкіртани. Навіть за часів великих індо-мусульманських сутичок в околиці нащадки Казі чесно дотримували слова, що його дав їхній прабатько. 223. Отримавши цю обіцянку, Господь підвівся і почав повторювати Гарі, гарій!». Слід за ним повставали також всі інші вайшнави і почали повторювати святе ім'я. 224. Киртан корите прабу кори логаман санге чолі айсе казі улла сітаман. Шечетання Магапрабу пішов далі співати кіртан і Казі в захваті пішов з ним. Господь попрохав Казі, щоб той повертався додому. Тоді син матері Шачі пішов додому теж, не перестаючи танцювати. Така історія Казі і того, як Господь пролив на нього милість. Кожен, хто почує про це, також звільняється від усіх образ. 227. Одного дня двоє братів, господня Тянанда прабу, і шичатані читання Магапрабу, танцювали у Святому домі шиваси Такури. В цей час сталося велике лихо помер син шиваси такуру. Однак шива сакур нітрохи не зажурився. Шичатані Магапрабу спонукав мертву дитину навчати мудрості. А після того двоє братів самі стали синами Шиваса Такура. Пояснення. У своїй Амрі та Правагабаші Шіла Бактівно Такур описує цей випадок так. Якось увечері, коли Ші читання Магапрабу танцював зі своїми відданими в домі Шиваса Такури, помер один із синів Шиваса Такури, слабий на якусь недугу. Шивас Такур, однак, був такий стриманий, що не дозволив нікому плакати згоря не бажаючи перешкодити Кіртану в його домі. Отож, ніхто не голосив, і Кіртан тривав далі. Однак після Кіртану, читання Махапрабу, зрозумівши, що сталося, проголосив. В цьому домі, мабуть, трапилось велике лихо. Коли йому повідомили про смерть сина Шиваса Такора, він дорікнув. Чому мені не сказали про це раніше? Він пішов у кімнату, де лежав мертвий син Шиваса Такора і запитав його. Хлопчику, «Чому ти покинув дім Шиваса Такора?» Мертва дитина негайно відповіла. «Я жив у цьому домі стільки, скільки мені було визначено тут жити. Тепер весь цей час вийшов, і я йду в інше місце, в яке ти мене скеруєш. Я твій вічний слуга, залежна жива істота, і я повинен діяти так, як ти того хочеш. Без твоєї волі я не здатний зробити нічого». Такої сили я не маю. Почувши ці слова мертвої дитини, всі рідні Шивасатакура здобули трансцендентне знання. Отож, у них не було причин побиватися. Це трансцендентне знання пояснено в Багаватгіті 2.13. Коли хтось помирає, він отримує інше тіло. Тому розважливі люди через це не побиваються. Після розмови Шичатані Магапрабу з мертвим хлопчиком були відправлені поховальні обряди, і Господь читання сказав Шівасутакуру Ти втратив одного сина, але Нітянанда Пробу, і я два твоїх вічних сини. Ми ніколи не зможемо залишити твоє товариство. Це приклад трансцендентних стосунків з Крішною. Ми маємо вічні трансцендентні стосунки з Крішною як його слуги, друзі, батьки, сини чи кохані. Ті самі стосунки спотворено відображаються в матеріальному світі. І ми пов'язані з іншими істотами різними стосунками, як сини, батьки, друзі, кохані, пани чи слуги. Однак усі ці стосунки за якийсь визначений відтинок часу обірвуться. Проте якщо ми відродимо свої стосунки з Крішною, з милості шиче тані Магапрабу наші вічні стосунки з Крішною ніколи не обірвуться і не завдаватимуть нам смутку. 230. Табето коріло Після того Господь щедро дарував свої благословення всім своїм відданим. Він дав решки своєї їжі на раяні, вшанувавши її особливо. Пояснення. Нарайні була племінницею Шіва Такора, і згодом вона стала матір'ю Шіли Вріндаван да Ситакури. Щодо цього криводушні Сахаджії розповідають, нібито, з'ївши рештки страви господа Чайтані, нараїні завагітніла і народила Вріндаван да Ситакура. Негідники Сахаджії можуть вигадувати такі небелиці, однак вірити їм не слід, бо рухає ними вороже ставлення до вайшнавів. 231 Шівасер вастра сіє дарджяван прабу ніджа рупа карай ладаршан. Шівасер, Шиваса такура, вастра одяг сіє шиючи. даразі кравець, явана м'ясоїд. Прабу, Господь, таре йому ніджа рупа, свій образ карайла, спричинив даршан, бачення. Тоді жив один кравець, що був м'ясоїдом але шив одяг для Шіваси Такоре. Господь, зласкавившись над ним, показав йому свою власну подобу. 232 Вигукуючи «Я бачив! Я бачив!» Іначе божевільний, танцюючи в екстатичній любові, він перетворився на піднесеного вайшнава. Пояснення. Поблизу дому Шиваса Такура жив кравець-мусульманин, що зазвичай шив одяг для всієї родини Шиваса Такура. Одного дня йому дуже сподобалось, як танцює Шичатані Магапрабу. Він був просто зачарований танцем Господа. Зрозумівши серце кравця, Господь показав йому свою первинну форму Крішни. Тоді кравець кинувся танцювати, вигукуючи «Я бачив! Я бачив!» Він занурився в екстатичну любов і почав танцювати з Господом Чайтанією. Так він став одним з найвидатніших вайшнавів-послідовників Ши Чайтані Магапрабу. 233. В екстазі Господь попрохав Шіваса Такора дати йому його флейту. Проте Шівас Такор відповів, «Твою флейту вкрали гопі». Почувши таку відповідь, Господь в екстазі промовив, «Кажи далі, кажи далі». Тоді Шивас почав описувати «Трансцендентні смаки розваг Шивриндавана». Спочатку Шивас Такор описав «Трансцендентний солодкий смак розваг Вриндавани». Чуючи цей опис, Господь відчував дедалі більший захват, що переповнював все його серце. Господь знову і знову прохав його «Говори далі, говори далі». Так Шивас знову і знову переказував вриндаванські розваги, яскраво їх змальовуючи. Шівастакур докладно розповідав, як Гопі притягнув до Вріндаванського лісу голос кришнаної флейти і як вони разом блукали лісом. пандіт переповів усі розваги, які відбуваються протягом шести послідовних пір року. Він розповів про те, як Господь пив мед, про свято танцюраса, про купання в Ямуні та інші події. Господь, слухаючи, з великою насолодою прохав «Кажи далі, кажи далі». Тоді Шивастакур змалював насичений трансцендентними смаками танець Расаліла. Господь прохав говорити далі, а Шивастакур розповідав, аж поки надійшов ранок. Тоді Господь обійняв Шиваса Такура, сповнюючи його щастям. Потім у домі Ши Чандраше Карачарі влаштували виставу про ігри Крішни. Господь особисто грав роль Рукміні, головної цариці цариць Крішни. Господь грав то богиню Дургу, то Лакшмі, богиню щастя, то головну енергію Йогамаю. Сидячи на ложі, він роздавав усім присутнім відданим любов до Верховного Бога. Одного дня, коли ще читання Магапрабу, закінчив танцювати, одна жінка, дружина Брамани, підійшла і схопилась за його лотосові стопи. 244. Вона знову і знову брала пил з лотосових стіп Господа, і Господь безмежно засмутився. Пояснення. Торкатись лотосових стіп великої особи безперечно дуже корисно для того, хто бере з них пил. Однак, згаданий тут смуток, ще читання Магабрабу, вказує на те, що вайшнав нікому не повинен дозволяти робити це. Той, хто бере пил з лотосових стіп великої особистості, передає їй свої гріхи. Якщо людина не має дуже великої сили, їй доведеться відстраждати за гріхи того, хто взяв пил з її стіп. Тому, звичайно, це не слід дозволяти. Іноді, за великого скупчення народу, до нас також підходять, щоб скористатися з нагоди, доторкнутися до наших стіп. Тому через це нам іноді доводиться страждати від якихось хвороб. Наскільки це можливо, треба не дозволяти стороннім торкатись до стіп і брати з них пил. читання Магапрабу показав це на своєму прикладі, що описано в дальшому вірші. Він Одразу побіг до Ганги і плигнув у неї, щоб очиститись від гріхів цієї жінки. Господня Тянанда і Гаріда Стакур схопили його і витягли з річки. Пояснення. Шича Тані це сам Бог, але він грав роль проповідника. Кожен проповідник повинен знати, що для людини, можливо, і добре, якщо їй дозволять торкнутися до стіп Вайшнава і взяти з них пил. Однак для того, хто таке дозволяє, це не добре. Наскільки, можливо, зазвичай цього треба уникати. Цей привілей можна давати тільки посвяченим учням і більше нікому. Тих, кого переповнюють гріхи, на загал слід уникати. 246. Віджай прата сератрерагіла пратакалебактасабе городоягело. Тієї ночі Господь заночував у домі віджай Ачарії. Вранці Господь взяв усіх своїх відданих і повернувся додому. 247. Одного дня Господь в екстазі Гопі сидів у себе вдома. Гірко, сумуючи в розлуці, він вигукував «Гопі, Гопі». Один учень, який прийшов побачити Господа, здивувався, почувши, що Господь повторює «Гопі, Гопі». Тому він сказав так. 249. Кришна намана лаокейне, Кришна намадання, гопі-гопі болілва, кібаха і пуння. Чому ти повторюєш імена гопі-гопі замість такого славетного святого імені Господа Кришни? Якої доброї долі ти заживеш, повторюючи їхні імена? Пояснення. Сказано, ващна вер крія мудра вігеха набуджай. Зрозуміти дії чистого віданого не дано нікому. Учень, чи відданий неофіт, не спроможний зрозуміти, чому ши читання Магапрабу повторював імена Гопі. І тому цей учень не повинен був запитувати Господа про могутність повторення слів Гопі-Гопі. Цей учень-новачок був переконаний в тому, що повторювати святе ім'я Крішне – доброчесна діяльність. Однак таке ставлення також образливе дхарма врата тяга гута ді сарва самям апі прама Повторювати святе ім'я Кришне задля доброчестя – образа. Безперечно, учень цього не знав і через незнання запитав, яке доброчестя дає повторення імені Гопі. Він не знав, що доброчестя і недоброчестя не мають до цього ніякого стосунку. Повторювати святе ім'я Кришне або святе ім'я Гопі – означає діяти на трансцендентному рівні любовних стосунків. Цей учень не розумів такої трансцендентної діяльності, і його питання було просто зухвали. Тому що читання Магапрабу, неначе сильно розгнівавшись, відреагував, як описано далі. 250. Почувши слова нерозумного учня, Господь сильно розгнівався і став сварити Господа крішну на всі боки. Схопивши палку, він зірвався на ноги, щоб вдарити учня. Пояснення. У Шимадбагватам згадано, що коли Удгава прийшов від Господа Кришни з посланням до Гопі, то всі Гопі і насамперед Шиматіра Дарані почали всіляко дорікати Кришні. Однак таке картання є виявом бурхливої любові, зрозуміти яку звичайна людина не може. Коли нерозумний учень став запитувати Господа Ши Читанію Магапрабу, Господь Читання від напливу любовних почуттів почав так само сварити Господа Кришну. Ще Читання Махапрабу перебував у настрої гопі, а учень став говорити на користь Ши Кришни. І тому Господь Читання сильно розгнівався. Побачивши його гнів, дурний учень, що був звичайним атеїстичним смарта через свою глупоту оцінив це неправильно. Підмовивши гурт студентів, він разом з ними збирався побити Господа на відплату. Після цього випадку Шичатаням Махапрабу вирішив прийняти Сан'ясу, щоб люди не чинили образ проти нього, вважаючи його за звичайну сімейну людину. Адже в Індії навіть сьогодні до Сан'ясі природно відчувають шану. 251. Учень перелякався і кинувся тікати, а Господь побіг за ним. Однак віданим вдалося стримати Господа. Віддані заспокоїли Господа і привели його додому, а той учень втік і прибіг до гурту інших учнів. 253. Цей учень-браман побіг туди, де гуртом вчилось тисячу учнів. Там він розповів про те, що сталося. Пояснення. В цьому вірші ми подиваємо слово «двіджа», яке вказує на те, що учень був браман. За тих часів вивчати ведичну літературу брались тільки члени касти браманів. Освіта насамперед призначена для браманів. Раніше не було заведено влаштовувати школи для кшатріїв, вайші та шудр. Кшатрії вчились воєнного мистецтва, а вайші вчились вести бізнес від своїх батьків та інших бізнесменів. Вони не потребували вивчати веди. Нині, однак, всі ходять до школи і всім дають однакову освіту, хоча ніхто не певний результатів такої освіти. А результат геть незадовільний, що ми насамперед бачимо в західних країнах. У Сполучених Штатах багато розвинених освітніх закладів, де всі мають змогу отримати освіту, але в результаті більшість студентів уподібнюється хіпі. Вища освіта призначена не для всіх. До вищої освіти слід допускати тільки вибраних осіб, яким прищеплено браманічну культуру. Освітні заклади не повинні ставити за мету навчити технічних наук, бо людину з технічною освітою не можна вважати за освічено. В справжньому розумінні слова. Людина з технічною освітою – це шудра. Вченою людиною, пандитом, по праву можна назвати тільки того, хто вивчає веди. Обов'язок брамани – оволодіти знанням, що його містить ведична література, і навчати ведичної науки інших браманів. У Русі свідомості Кришне ми просто вчимо наших учнів, як стати достойними браманами та вайшнавами. У нашій школі в Даласі студенти вивчають англійську та санскрит, а за допомогою знання цих двох мов вони вивчають наші книги, як оце Шимат Багаватам, Багават Гіта, як вона є, і нектар віданості. Давати кожному учневі технічну освіту це помилка. Якась частина учнів повинна стати браманами. Без браманів, що вивчають ведичні писання, в людському суспільстві пануватиме суцільний хаос 254 Почувши про цей випадок, всі студенти сильно розгнівились і стали всі разом критикувати Господа. «Німай пандід один занепастив всю країну!» – звинувачували вони його. «Він хоче вдарити кастового брамана. Він не боїться порушити релігійні заповіді!» Пояснення. Кастові брамани дуже пишались з собою і за тих часів. Вони не могли стерпіти покарання навіть від викладача чи духовного вчителя. 256. Якщо він ще раз дозволить собі такий жахливий гріх, ми обов'язково йому відплатимо і поб'ємо його також. Він що, великий себе, щоб так нас принижувати? 257. Коли громада учнів прийшла до такого рішення, засудивши ши читання Магапрабу, їхній інтелект затьмарився. Отож, хоча вони були дуже вчені, через цю образу знання не проявило в них своєї сутності. Пояснення. В багават сказано: "Маяя погрита гьяна асурам бавам ашита". Коли людина розвиває ворожість до Верховного бога приймаючи атеїстичний світогляд, асурам бавам, то навіть нехай вона буде дуже вчена, знання не проявляє в ній своєї сутності. Іншими словами, сутність знання в неї вкрала ілюзорна енергія Господа. Щодо цього Шибакті Сіданта Сарасваді Такур цитує мантру із Шветашватара Упанішади. Та Зміст цього вірша такий. Той, хто непохитно відданий верховному Богові особі вішно і так само безкорисливо відданий духовному вчителю, той оволодіває всім знанням. У серці такого відданого проявляється сутність ведичного знання. Ця сутність полягає у відданості Верховному Боговій Особі і ні в чому іншому. Сутність ведичного знання не відкривається нікому, крім тих, хто повністю віддався духовному вчителю і Верховному Господові. На тому самому принципі наголошує Шрі Праглад Магарадж у Шімадбагаватам 7.5.24. «Ідіпам сарпіда вішнау бактіщеннава лакшана кріяте багаваттяддха» Єдгі, Того, хто безпосередньо вдається до цих дев'яти засад – слухання, оспівування, пам'ятування та інше – у служінні Господеві слід вважати за високоосвічену особу, що дуже добре засвоїла ведичні писання. Бо мета вивчення ведичних писань – зрозуміти вищість Господа Шрі Кришни. Шідар вами у своєму коментарі підтверджує – що спочатку треба віддатись духовному вчителеві, і тоді почнеться розвиток відданого служіння. Не слід думати, що стати відданим може тільки той, хто ретельно здобуває теоретичну освіту. Навіть без жодної теоретичної підготовки людина, яка повністю вірить у духовного вчителя і верховного бога особу, зростає в духовному житті і набуває істинного знання вед – це засвідчує приклад з Магараджею Катвангою. Якщо людина віддається духовному вчителю та Господу, це вказує на те, що вона досконало оволоділа наукою вед. Той, хто вдається до ведичного методу впокорення, розвиває вміння віддано служити і неодмінно досягає успіху. Натомість дуже горда людина не здатна віддатись ні духовному вчителеві, ні верховному богові особі. Тому вона не спроможна зрозуміти суть жодного ведичного писання. Шимадбагва там проголошує 11.11.18. -ні -яд Якщо людина вивчила ведичні писання, але не стала відданим господавішним, весь її труд був марним як утримування корови, що не дає молока. Людина, яка не вдається до методу впокорення і натомість просто цікавиться академічною кар'єрою, не може досягти ніякого успіху. Все, що вона здобуває, це просто марна робота без винагороди. Якщо людина вміє вивчати веде, але не віддається духовному вчителеві чи вішно, вся її наука являє собою просто марнування часу і сил. 258. Гордовите студентство так і не посмиреннішало. Навпаки, вони скрізь і всюди розповідали про те, що сталося, глузуючи і насміхаючись із Господа. знаючи Господь, що читання Махапрабу, зрозумів, до чого опустились ці учні. Отож, він сидів вдома і думав над тим, як їх врятувати. 260. Всі так звані викладачі та вчені зі своїми студентами – це прихильники або регулівних засад релігії, або корисливої діяльності, або аскез, думав Господь. І разом з тим вони негідники і блюзніри. Тут описані матеріалісти, що не розуміють відданого служіння. Вони можуть бути дуже побожні і дуже сумлінно працювати або виконувати всілякі аскези. Однак, якщо вони ганять чи паплюжать Верховного Бога Особу, то вони просто негідники та й годі. Це підтверджено в Гарібакті Судудай 3.11. Якщо немає знання про віддане служіння Господові, то і палкий патріотизм, і кармічна, політична чи суспільна діяльність, і наука чи філософія просто схожі на дороге вбрання, яке прикрашає мертве тіло. Єдина провина послідовників усіх цих засад полягає в тому, що вони не віддані. Вони завжди ганять чи паплюжать верховного богоособу та його відданих. 261. Ей Якщо я не спонукаю їх взятись до віданого служіння, то через свою образливу огуду жоден з них не зможе сам до нього прийти. 262. Я прийшов рятувати всі пропащі душі. Але тепер вийшло якраз навпаки. Як же звільнити цих негідників? Як їм допомогти? Якщо ці негідники складатимуть мені поклони, то наслідки їхніх гріхів будуть знищені. Тоді, якщо я їх спонукаю, вони візьмуться до віданого служіння. Я повинен обов'язково звільнити всі ці пропащі душі, які ганять мене і не складають мені поклонів. 265 Атаїва авася амі саня сокорібо. мора моура пранатагоїбо. Я прийму сан саняси. Тоді люди складатимуть мені поклони, вважаючи мене за одного з людей зреченого сану. Пояснення. Серед представників суспільної системи Варнашами, браменів, кратерів, вайші та Шудр. Браманів вважають найвищими з усіх, тому що Браман – це викладач і духовний вчитель всіх інших варн. Так само серед духовних станів – Брамачаря, Грігаста, Ванапраста і Саняса – стан Саняси найвищий. Тому саняси це духовний вчитель всіх варн і ашрамів, і Брамана також має складати поклони Санясі. Щоправда, на жаль, кастові Брамани не складають поклонів Санясі Вайшнава. Вони такі горді, що не кланяються навіть індійським сан'ясі, не кажучи вже за європейських та американських. Проте Шича читання Магапрабу сподівався, що навіть кастові брамени будуть вшановувати сан'ясі поклоном, тому що 500 років тому в суспільстві було заведено негайно кланятись будь-якому сан'ясі, знайомому чи ні. Сан'ясі руху свідомості Крішни – справжні сан'ясі. Всі учні в русі свідомості Крішни пройшли через традиційний процес посвяти. Як Санатана Гусамі каже в Гарі Бахті Віласі, Тата дикша відганина діджатам даєте нрінам, пройшовши традиційний процес посвяти, кожна людина може стати браманом. Отож, спочатку учні в нашому русі свідомості Кришни погоджуються жити з відданими і поступово, відмовившись від чотирьох заборонених дій, незаконних статевих стосунків азартних ігор, м'ясоїдства і вживання дурманних речовин, вони піднімаються на вищий рівень духовної діяльності. Коли ми переконуємося, що людина регулярно додержує цих засад, вона отримує першу посвяту – Гарінама і щодня повторює на чотках щонайменше 16 кіл Магамантри Гари Кришна. Далі, за півроку чи за рік, вона отримує другу посвяту і священий шнур – проходячи обряд традиційного життєпринесення. За якийсь час, коли людина піднімається ще вище і бажає відмовитись від матеріального світу, вона отримує сан сан'яси. Притому вона отримує титул свамі чи госвамі, що в обох випадках означає «володар чуттів». На жаль, так звані брамани в Індії, виродившись, не віддають їм шани і не визнають їх за справжніх санясі читання Магапробу сподівався, що так звані брамани складатимуть шану санясі вайшнавам. Щоправда, не важить, складають вони шану чи ні, і чи визнають вони цих санясі за справжніх. Шастри кажуть, що такі так звані брамани будуть покарані. Шастри проголошують. Девата братимам дріштва ятим чайва, трідандинам, намаскарам, на кур я тейнара". Той, хто не віддає шани верховному Богові особі, його божеству в храмі чи тріданді санясі, повинен накласти на себе праящиту, покуту. Визначена праящита за те, що людина не поклонилась такому санясі, це один день посту. 266. Пранаді де гоби ігар апарадакай нірмалагрідою бакті караї бодай. Складання поклонів мені звільнить їх від усіх наслідків і в їхніх очищених серцях пробудеться в служіння, бхакті. Пояснення. За вказівками вед сан'ясу може отримати тільки брамана. Шанкара-сампрадая, екаданда сан'яса-сампрадая, посвячує на сан'ясу тільки кастових браманів, тобто браманів з походження. Однак, за вайшнавським звичаєм, навіть ненароджений у родині браманів може стати браманою, як пояснює Гаррі Бактіві Ласа. Будь-яка людина з будь-якої частини світу може стати браманом, пройшовши традиційний процес посвяти. Якщо вона поводиться, як брамана, принципово утримуючись від житкодурманних речовин, незаконного сексу, м'ясоїдства та азартних ігор, вона може отримати сан'ясу. В Русі свідомості Крішни всі сан'ясі, що проповідують по всьому світі, істинні брамани-сан'ясі. Отож, так звані кастові брамани не мають причин не вшановувати їх поклонами. Кланюючись нашим сан'ясі, як вчить Шичатаням Агапрабу, вони зменшать свої гріхи і само собою пробудяться до свого природного стану відданого служіння. Сказано – в очищеному серці може пробудитись Кришна-према. Чим більше поклонів ми складаємо Саньясі і насамперед Саньясі-Вайшнавам, то більше позбуваємось гріхів і очищуємо серце. Кришна-према може пробудитись тільки в очищеному серці. Так діє вчення Шичатані Магапрабу «Рух свідомості Кришни». 267 дюктисар. <etmek t -sharp> так можна звільнити всіх безбожних негідників цього світу. Іншого способу немає. Це випливає з логіки. 268. кешава барати айла Твердо постановивши на цьому, Господь жив удома далі. А тим часом до Надії прийшов кешава Бараті. 269. Господь шанобливо поклонився йому і запросив до себе додому. Щедро нагодувавши його, він звернувся до нього зі своїм проханням. Пояснення. У ведичному суспільстві заведено, що коли до села чи міста приходить якийсь невідомий санясі, хтось повинен запросити його до себе додому і нагодувати просаду. Санясі зазвичай приймають прасад у домі брамани, бо брамани поклоняються шкілі господа Нараїни, тобто шалаграма шкілі, і в таких домах є прасад, що його може їсти санясі. Кешева Бараті прийняв запрошення ще читання Махапрабу, і Господь отримав зручну нагоду відкрити йому своє бажання, прийняти від нього санясу. 270. Tomito Ishvarabata Saksad Narayan kripa kori koromora sansaramo chan. Пане, ти сам Нарайна, Тому, будь ласка, змилуйся наді мною. Звільни мене від цих матеріальних пут. 271. Баратикона тumi ишвантариа се корибо сватantранахиami. Кешева бараті відповів Господу. Ти Верховний Богособа на душа до чого ти мене спонукаєш, те я мушу робити. Я цілковито залежний від тебе. 272 Сказавши це, духовний вчитель Кешава Бараті повернувся до свого селища Катви. Господь Чатані Магапрабу теж пішов туди і прийняв там сан зреченого життя. Сан'ясу. Пояснення. Наприкінці 24-го року свого перебування на землі, незадовго до Повні, Шичатані Магапрабу покинув Навадвіпу і переплив Гангу біля Нідаяргати. Він прийшов до Кантаканагари, чи Катої, Катої і там прийняв Екаданда Саньясу, на яку висвячують згідно з традицією школи Шанкари. Кешавабараті належав до школи шанкаритів і тому не міг посвятити Чайтанню Магапрабу на вайшнавську сан'ясу, представники якої носять тріданду. Проводити церемонію посвяти Господа в сан'ясу допомагав Чандраше Карачар'я. З читання Чайтанню Магапрабу цілий день тривав кіртан, а надвечір Господь читання постригся. Наступного дня він став звичайним сан'ясі з одним посухом Екадандою. Від того дня він називався Ши Кришна Чайтаня. До того його знали як Німай Пандіта. Прийнявши санясу, Ши Чайтаня Магапрабу обійшов усю Радга Дешу, область, де не видно Ганги. Якийсь час Кешав Бараті супроводжував його. 273 Коли Ши Чайтаня Магапрабу приймав сан'ясу, поряд з ним було три особи, що дбали про всі формальності. Це були Нітянанда Прабу, Чандрашекар Ачаря і Мокунда Дата. Отак я стисло розповів про події Аді Ліли. Докладно їх змалював Шилавриндаван Стакур у своїй читання Багваті. 275 Той самий Верховний Богособа, що з'являвся як син матері Яшоди, тепер з'явився як син матері Шачі і насолоджується чотирма різновидами діяльності відданого. Поясненням. Основу чотирьох різновидів діяльності відданого становлять служіння, дружба, батьківська любов і кохання до верховного богоособи. На рівні шанти, перехідному рівні відданого служіння, діяльності немає. Але понад настроєм шанти стоїть служіння, дружба, батьківська любов і кохання, що являють собою поступовий розвиток відданого служіння до чим далі вищих рівнів. 276. Свамадурья Радха Примараса Асфадите Радха Бхава Ангі Кореятче Бхоламоте Щоб звідати смак любовних стосунків Шиматі Радарані з Кришною і щоб зрозуміти насолоду, яка міститься в Кришні, Кришна сам, уподобійши Шичатані Магапрабу, прийняв настрій Шимати Радарані. Пояснення Щодо цього, Шіла Бакті Сіданта Такур, пише у своїй Анубаші, початок цитати. Ші Говра Сундара – це сам Крішна в настрої Шиматі Радарані. Ші Чатані Магапрабу ніколи не виходив з настрою Гопі. Він залишався вічно підпорядкованим Крішні. Він ніколи не прибирав панівної ролі, як робить більшість Сахаджій, що наслідують любовні стосунки Крішни і вступають у зв'язок зі звичайною жінкою. Він ніколи не діяв як гультяй. Хтиві матеріалісти, як то послідовники Сагаджія Сампрадаї, упадають за жінками навіть за чужими дружинами, але, пробуючи перекласти відповідальність за свою розпусту на шичанню Магапрабу, вони ображають свору Дамодару і Шіловріндаванда Такору. У шитання Багаваті, Адіканді, 15, сказано. «Соби порострір, прати наги паріга, стрій такі дури прабу, ой, не Шичатані Магапрабу ніколи навіть не жартував з чужими дружинами. Щойно він бачив жінку, яка наближалась до нього, він одразу без слова давав їй дорогу, відступаючи далеко вбік. Що Щодо спілкування з жінками, він дотримувався вкрай суворих правил. Сахаджі, однак, удаючи з себе послідовників Шичатані Магапрабу, Разом з тим дозволяють собі статеві стосунки з жінками. В юності господь Чайтаня багато жартував з усіма, однак він ніколи не жартував з жодною жінкою і в цьому втіленні навіть не розмовляв про жінок. Громада Горанга Нагарі не має підтримки ні у Ший Чайтанні Магапрабу, ні у Вріндаван Даси Хоча Ший Чайтанні Магапрабу можна підносити найрізноманітніші молитви – треба пильно уникати поклонятись йому як Горанга Нагарі. Особиста поведінка Шичатані Махапрабу і вірші Шрі Стакура повністю засуджують хтивість Горанга Нагарі». Кінець цитати. 277 «Гопі Баваджати Прабу Дхаріятче Канта Браджандранандані Господь читання Махапрабу прийняв настрій гопі. Які вважають Браджендра Нандану, Ши Крішну за свого коханця. 278. Гопі кабаверай судриданішчой Браджендра аннатранагой. Не має сумніву, що екстатичний настрій гопі може виявлятись тільки перед Крішною і ніким іншим. Він має тіло з синім полиском, павечеве перо в волосі, намисто з гунджі і прикраси пастушка. Його тіло вигнуте в трьох місцях, а біля вуст він тримає флейту. Коли Господь Крішна полишає цю відначальну подобу і прибирає іншої подоби вішну, близькість до нього не викликає в гопі екстатичного настрою. 281 gopī nam pa śu pandra nan dana jushō bāvasya kastaṁ kṛtī vīgya tuṁ kṣamatē durūha padavī saṁcārīnā prakṛyām aviśkurvativaiśnavim apitanam tasmin budhājṛḍhiṣṇobīr yāsaṁ hanta Якось Господь Срі Крішна жартома проявився в подобі нарайни з чотирма нездоланними руками і чарівною зовнішністю. Однак вигляд цієї верховної форми охолодив екстаз Гопі. Отож, навіть великі вчені не здатні збагнути екстатичні почуття Гопі, що непохитно зосереджені на первинній формі Господа Крішни, сина Нанди Магараджі. Дивовижні почуття гопів в стосунках екстатичної парамараси з Кришною становлять найбільшу таїну в духовному житті. Ця цитата походить із Лаліта-мадави 654, Шіларупа госвами. 284. саліла койла корі радхасане. Весною під час танцю раса Крішна несподівано зник з місця танцю, показуючи, що хоче залишитись на самоті з Шиматі Радарані. 283 Крішна самотньо сидів в кущах, чекаючи, коли повз нього пройде Шиматі Радарані. Однак, коли він Сподівався знайти Радарані, туди прийшли гопі, наче лава воїнів. 284 Дорого Кришна, декі боли, гопі ган, ейде кокун джербітар бра джин Подивіться, но, вигукнули гопі, здалека побачивши Кришну. Ось в кущах сидить Кришна, син Нанди Маграджі. 285 Гупі ганодекі Кришна Ргойласа да вас лукайте нарел боєгой лаві вас. Коли Кришна побачив гурт гопі, його заполонили почуття. Він не міг сховатися і від страху заціпенів. Чатур буда мурті дорі атче напосія кришнадекі гопікоге ніката Асія. Кришна прибрав свою подобу чотири рукого нараяни, і сидів далі. Коли гурт Гопі підійшов, вони подивились на нього і сказали «Іган, Гришна, ноги, іган, Нараян, мурті, гетоболітангресабе, кори на тістуті». «Це не Кришна, це верховний богособа Нараяна!» Ствердивши це, Гопі поклонились і піднесли йому шанобливі молитви. «Намо Нараян, Дева Прасад, Кришна Зангадега Мура Гучагові Шад». Господи нарайно ми складаємо тобі шанобливі поклони, будь ласка, змилуйся над нами, даруй нам товариство Крішне і поклади край нашому горю. Пояснення. Гопі не втішились, навіть побачивши чотири руку подобу Нараїни. Натомість вони вшанували верховного богоособу і попрохали в нього благословення отримати товариство Крішне. В такому екстазі перебувають гопі. 289. Ето були на маскориге логопиган, Енака асидила дарашан. Сказавши це і поклонившись, гопі розійшлися. Тоді надійшла і постала перед Господом Крішною ще матірані. Рада деки Кришна Тангре хасея кори те, сейчат бужа мurти чанараки коли Господь Кришна побачив Радгарані, він хотів залишитись у чотирирукій Подобі, щоб пожартувати з неї. Кришна ракіте. Проте перед Шіматі Радарані дві додаткові руки шикришни сховались. Він докладав всіх сил, щоб залишитись перед нею чотирируким, однак виявився неспроможним до цього. Радхарвішудбава ратчінта прабха ж кришне рекорай ладібуда свабхав вплив чистого екстазу сімати радхані має таку незбагненну силу що примусив кришну повернутись до його первинної дворукої форми 293 रासरंभविधौनीलीयवसता कुञ्जे मृगाक्षिगनाय दृष्टम गोपयितुम समुद्रदिया यासुष्टसंदर्शिता राधाय या प्रणयस्य हन्द महिमा यास्या श्रीया राखितुं साशाख्या Перед самим танцем раса Господь Крішна для забави заховався в гаю. Коли надійшли гопі, що їхні очі скидаються на очі ланей, Крішна, зметикувавши своїм гострим розумом, проявив свою прекрасну подобу з чотирма руками і так заховався від гопі. Але коли надійшла ще Шиматі Радарані, Крішна не міг втриматись у чотирирукій подобі перед нею. Така дивовижна велич її любові. Це цитата з Уджвала Неламані Шиларупа Госвамі. 294. Сейв Раджешвар Іган Джаганата Піта, Сейв Раджешвар Іган Мата. Батько Нанда, цар Враджабумі, тепер Джаганат Міша, батько Чайтані Магапрабу. А мати Яшода, цариця Враджабумі, тепер Шачідеві, мати Господа Чайтані. Той, хто колись був сином Нанди Махараджі, тепер шичатані Чайтані Магапрабу, а той, хто колись був братом Крішни, Баладевою, тепер Нітянанда Прабу, брат Господа Чайтані. Ші Прабу завжди відчуває екстаз батьківства, слугування та дружби. Він завжди допомагає Чайтані Магапрабу в цих настроях. Ші Прабу весь світ затопив трансцендентним любовним служінням. Його вдачі та дій не зрозуміти нікому. Шіла Адвай та Ачар'я Прабу з'явився як втілення відданого. Він належить до одної категорії з Крішною, однак він зійшов на землю, щоб поширювати віддане служіння. Його природним настроєм завжди були почуття братерства і слугування, але Господь іноді ставився до нього як до свого духовного вчителя. Кожен з відданих ще Чайтані Магабрабу, що їх очолює Шивастакур, служать Господу Чайтані у своєму настрої. 301. Всі особисті супутники, як оце Гададар Пандід, Рамананда Раманандарай і шестеро Госвамі на чолі з рупою Госвамі, перебувають у своїх власних трансцендентних настроях. Отож, у різних трансцендентних стосунках Господь приймає різні ролі. Пояснення. У віршах 296-301 вичерпно описано почуття відданого служіння Шіні Тянанди, та інших. Описуючи їхнє індивідуальне служіння, Гаура Ганадеша Діпіка з 11 по 16 вірші проголошує, що хоча Господь Четаня Магапрабу з'явився як відданий, він не хто інший, як син Нанди Магараді. Так само, хоча Ші з'явився як помічник господа Чайтані, він не хто інший, як Баладева, володар Рала. А та Ачаря це втілення сада Шіви з духовного світу. Всі відані з гурту Шіва Стакора – це межова енергія господа, а відані з гурту Гададар Пандіта – це прояв його внутрішньої енергії. І Ші Чайтання Магапрабу, і Адвайта Прабу, і Нітянанда Прабу належать до категорії Вішну Татви. Господь Чайтання – океан милості, і тому його називають Магапрабу. А Нітянанда і Адвайта – це дві великі особистості, що допомагають Господові Чайтанні, і тому їх називають Прабу. Отже, є два Прабу і один Магапрабу. Гададар Госамі уособлює досконалого брамана, духовного вчителя, Сівастакур уособлює досконалого брамана, відданого. В п'ятьох вони відомі як Панчататва. 302. У Кришна-Лілі Господь має чорне тіло. Тримаючи біля вуст флейту, він насолоджується як пастушок. Тепер та сама особа з'явилась у світлому тілі і якийсь час діє як браман, а якийсь час як зреченик. Тому сам Господь, увійшовши в екстаз почуттів гопі, тепер звертається до сина Нанди Магараджі, поволителю мого життя, мій любий чоловіче. враджендра нанданне коге пранана 304. Сей Кришна, сей гопі, парама-віра-ода-ачинтя-чарітра-прабор-атит-судур-бодга. Він Кришна, однак прийняв настрій гопі. Як це так? Така незбагненна вдача Господа. І зрозуміти це дуже важко. Пояснення. Те, що Крішна прийняв роль Гопі, суперечливо з будь-якого матеріального погляду. Але Господь має незбагненну вдачу і може діяти як Гопі і страждати в розлуці з Крішною, хоча Він сам Крішна. Такі протилежні настрої можуть поєднуватись, тільки у верховному Богові особі, тому що він посідає енергію, яка незбагненна збагненна, а чинтя, і яка неможливе може зробити можливим. Агата гатана патіясі. Такі суперечності зрозуміти дуже важко, і єдиний, кому це до снаги, це відданий послідовник вайшнавської філософії, вірний настановам Госвамі. Тому кришнодавський врач Госвамі закінчує кожну главу цим віршем. Ragunada, asha, Молячись при лотосових стопах ширупи та ширагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Ші Чатаня Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. У пісні «Наротами» Даса Такора сказано «Рупа Рагонаде паде гай бекуті піріті». Югалапіріті – любовні стосунки між Радгою і Крішною, незбагненні для мирських вчених, художників чи поетів. Збагнути їх можуть тільки віддані, які не відхиляються від шляху шести гусамі. Іноді так звані художники і поети, намагаючись зрозуміти любовні стосунки Радги та Крішне, видають книжки дешевих поезій та малюнків на цю тему. Та, на жаль, вони ані найменшою мірою не розуміють трансцендентних стосунків Радги і Крішни. Вони просто лізуть туди, куди не гідні вступити. 305. Зрозуміти суперечності у вдачі Господа Чайтані не вдасться за допомогою світських міркувань і логіки. Отож, не слід плекати сумніви щодо цього. Треба просто старатись зрозуміти незбагненну енергію Крішни. Інакше не збагнути, як у Господі можуть поєднуватись такі суперечності. 306. Розваги Ши, Кришна Чатані, бихара, чітрабава читраguna, хара. -читра Розвагиші кришна читані Махапрабу, незбагненні і дивовижні дивовижний його екстаз, дивовижні його якості, і дивовижна його поведінка. 307 тарке і на не чар кумбі паке паче тари на -кані стар Якщо ж хтось просто тримається світських аргументів і не визнає цього, то він варитиметься в пеклі кумбі-пака. Для нього немає порятунку. Пояснення. Кумбі-паку – різновид пекельного життя, описано в Шимадбагватам 5.26.13. Там сказано, що людина, яка варить заживо птахів та тварин на догоду своєму язику, після смерті буде приведена до Ямараджі і засуджена до мук у пеклі комбіпака. Там таку людину вкидають у розпечену олію комбіпака. І втекти звідти неможливо. Комбіпака призначена для тих, хто проявляє невиправдану заздрість і жорстокість. Тих, Хто заздрить діянням чи читанням чекає кара в цих пекельних умовах. 308 йоджаєт, Все трансцендентне стосовно матеріальної природи визнають незбагненним, а будь-які логічні умовиводи матеріальні трансцендентні теми недоступні для матеріальних умовиводів і тому трансцендентні речі не слід намагатись зрозуміти за допомогою матеріальних умовиводів пояснення цього вірша із Магабарати Мішма Парва 5.22 цитую також Шиларупа Госамі у Бакти Расамата Синду 2.5.93 309 Рападапаш. Тільки той, хто твердо вірить у дивовижні розваги Господа Четані Магапрабу, може наблизитись до його лотосових стіп. У цій бесіді я пояснив головну істину відданості. Кожен, хто слухає цю оповідь, піднімається до безкорисливого відданого служіння Господові. Якщо я повторю все написане, я зможу насолодитись суттю цього писання. 312 В Шимат Багаватам ми бачимо, як діє автор цього писання Ши В'ясадева. Закінчивши розповідь, він її повторює знов і знов. Пояснення. Наприкінці Бхагаватам, у 12-й пісні, 20-й главі, є 43 вірші, у яких Ші Кришна Веда В'яса коротко знову переказує основні моменти всього Шімадбагватам. Ші Кришна Даскавірач Госвамі хоче піти за прикладом Шрів'я Садеви і стисло переказати основні моменти 17-ти глав Аділіли Шича Таня Чарітамрити. 313. Отже, я перелічу глави Аділіли. У першій главі я складаю поклони духовному вчителеві. Тому що це сприятливий початок літературної роботи. Мангала Чарана. Вступ благовіст. 314. Двітія Перечеде Чайтання та тванірупансваямбагаванджі врадіндранандан. Друга глава пояснює істину щодо шичатані Магапрабу. Він, Верховний Богособа, Господь Кришна. Син Махараджинанде. 315. Timhoto Ши Кришна Чатані Магаправу, що є сам Кришна, тепер з'явився як син матері Шачі. Третя глава описує загальну причину його з'явлення. 316 Третя глава, зокрема, описує роздачу любові до Верховного Бога. Також вона описує релігію для цієї епохи, яка полягає в тому, щоб поширювати святе ім'я Господа Крішни і вчення про любов до Нього. 317. Четверта глава описує головну мету його з'явлення звідати солодкий смак трансцендентного любовного служіння йому самому і своєї власної чарівності. 318. П'ята глава описує істину щодо Господа нітянанди що невідмінний від Баларами, сина Рохіні. 319. Шашта паричеде аддайта татварічар, адвайта ачаріямахавішнава аватар. Шоста глава розглядає істину щодо Адвайти Ачарії, він втілення Махавішну. 320. Сьома глава описує панчатату, шитчатаню, Прабунітянанду, ши адвайту, і Шивасу. Вони об'єдналися разом, щоб всюди поширювати любов до верховного бога. Восьма глава наводить причину, з якої я описую розваги Господа Чайтані. Вона також описує велич святого імені Господа Крішни. <зв 'язана> Дев'ята глава описує побажай дерево відданого служіння. Садівник, що посадив це дерево, це сам Шичатані Магапрабу. Десята глава описує гілки та галузки головного стовбура, а також роздачу плодів із них. Одинадцята глава описує гілку, що зветься шрі Прабу. Дванадцята глава описує гілку, що зветься Шрі-Адвайта Прабу. 13 глава описує народження Ши Чайтаньї Махапру, яке супроводжували звуки святого імені Кришни. 14 глава дає деякий опис дитячих розваг Господа. 15 глава Коротко описує отроцькі ігри Господа. В 16-й главі я дав уявлення про ігри віку Кайшора, що безпосередньо передує юності. У 18-й главі я зосередився на його юнацьких розвагах. 328 в першій пісні викладено 17 тем, і вони складають Аді-Лілу. 12 з них складають вступ до цієї книги. 329. Після цих вступних глав, у п'яти главах я описав п'ять трансцендентних смаків. Я описав їх дуже стисло, не вдаючись у подробиці. Шілавриндаванда стакур, отримавши від шинітянанди прабу наказ і силу його виконати у читання мангалі, докладно описав те, чого не описав я. 331. Срі Кришна чайтанна Ліла адбута ананта Брамаш Шейша Джанра Нагипанта розваги Господа Шичатані Махапрабу, дивовижні і незліченні. Навіть такі особи, як Господь Брама, Господь Шіва і Шешанага, не здатні знайти їм кінця. 332 джей Кришна чайтання кожен, хто переказує чи слухає будь-яку частину цієї неохопної теми, дуже скоро отримає безпричинну милість шійкришний чайтані Магаправу. Shri Krishna Тут автор знову перелічує панчататву. Sri Krishna Caitanya prabuni tananda shya advaita gadadhara shiva sa hospoda 334. Jata jata hoyasi Я складаю Шанобливі поклони всім жителям бриндавани. Я хочу якнайсмиренніше поставити їхні лотосові стопи собі на голову. Я хочу поставити собі на голову лотосові стопи Госвамі. Їхні імена – Шрі Саврупа Дамодар, Шрі Рупа Госвамі, Шрі Санатана Госвамі, Шрі Рагуна Дас Госвамі та Шрі джива Госвамі. Ставлячи їхні лотосові стопи собі на голову, завжди плекаючи надію служити їм, я, Кришна Дас, розповідаю Шрі Чайтаня Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтаня Чарітамрити, Аді Ліли, 17 глави, що описує юнацькі розваги господа Чайтані Магапрабу. Кінець Аді Ліли. Читає нікчемний слуга слух вайшнавів Аді Пурушадас в храмі міста Дніпро. Я висловлюю свою глибоку вдячність всім віданим храму Дніпра та громади, а також вдячність всім, хто слухає. Гарі Кришна.